Stvořil Bůh Stvořil Bůh lest, Bych mohl věnce vázat Děkuji Děkuji za bolest Jež se nesetázat Děkuji Děkuji za nezdare, jenž na učím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne citu, či vím již, Živým již žalují, a křičí si to děkuje, děkuje. Dobrý večer vážení posluchači Stanislav novotný zdraví stradečné z Prahy všechny slováky a Čechy, který není ho osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevě těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech, si povídáme v pořadu na Prahu změn. Jiným ve diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Michalem Térou, aby se byli posluchači, jako vždy, můžete zapojit do debaty také, když pošlete svůj dotaz na adresu studio@svobodnyveselac.sk nebo budete li telefonovat na číslo 0483810101. To samozřejmě platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483810101. Michal Téra, historik a slavista. Dobrý večer, vážený Michal Téro. Vítám vás srdečně na našem váženém slobodné vysílači a to v pořadu na Prahu změn. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Pane Michale, narodil jste se ve dvoře Králové a v útlém věku jste žil v Trutnově. Jak se na vás tato místa podepsala? Kolik vám dodala inspirace a síly? Jak přispěl k té vaší mimořádné vytrvalosti, se kterou jste přistoupil ke studiu slovanství, slovanských starožitností a jazyků? Kdo na vás měl rozhodující vliv třeba z blízkých i vzdálených osobností? Tedy vlastně jak jste hledal svoje životní poslání? No, to je poměrně komplikovaná otázka. Co se týče mého původu právě z těch severovýchodních Čech, tak možná, že tam tak pod Prahově vždycky působilo to, že to je oblast, která byla vždycky jaksi na dotyku mezi tím německým a tím českým nebo slovanským živlem, by se dalo říci. Takže to na mě určitě jakoby působilo. Působilo na mě také to, že jsem měl většinu prarodičů z toho původně českého zázemí. To znamená, že i třeba o prázdninách jsem střídal ta místa a viděl jsem vlastně rozdíly mezi tím, jak vypadá vlastně ten, jakoby ten nitřek Čech a, a ty sudety, ve kterých jsem ještě žil v těch 70. a 80. letech. Takže ještě tam byly, byly jakési stopy toho, toho vyhnání nebo toho odsunu německého. Takže to na mě určitě působilo. No a co se týče jak si těch blízkých, těžko říct, ale v té naší rodině byla aspoň taková menší tradice jakéhosi vztahu k tomu východoslovanskému ruskému prostoru, protože můj pradědeček byl v ruském zajetí, a vždycky se u nás četla ruská klasika, tak možná i to na mě působilo, ale nepřikládal bych tomu zas tolik jako nějaký velký význam. Tyhle ty věci, ten vztah k té slavistice nebo k té historii se jednoduše u mě rodil tak nějak postupně. A to mě zaujalo, jak jste říkal, jak jste použil ta dvě slova vyhnání odsud těch sudeckých Němců, protože ta se různě, jak si používají v různých kontextech, různě se předají, podle toho, uh -huh. jak kdo to přistupuje k těm sudeckým Němcům, tak jenom tak. Jestli byste mohl poznámku, představě k tomu, který ten termín upřednostňujete, protože já se zase pamatuju ty, po listopadu 80., mm -hmm. tady byly všechny ty snahy o usmíření a tak dále, aby se zacelily tedy ty rány, které způsobila druhá světová válka protektorát chování sudeckých Němců a pak zase Němci vyčítali nám, že byli vyhnáni. No a to je to slovo odsun. Já si myslím, já... A dávám přednost tomu odsunu, protože je to víceméně záležitost ta konfrontace mezi Čechy a Němci není jenom otázka té druhé světové války. Ten problém vlastně s těmi českými Němci trval minimálně sto let. Jo, 100 let tady byl vlastně problém v tom, že vlastně významná část té německé populace vlastně stavila ty Čechy před volbu, buď budou Čechy německé, nebo nebudou žádné. A e, tou druhou se to pouze vyvrcholilo, a obávám se, že v podstatě nebylo jiné řešení než ten odsun. Na druhou stranu e, nemůžu jakoby, vyškrtnout ani to slovo vyhnání, protože tam vlastně proběhlo jak ten odsun, tak také to vyhnání. To je víceméně ta záležitost toho divokého odsunu, kde docházelo k nepochybně k řadě zločinů. A kde ten postup vlastně byl velmi necitlivý a nespravedlivý, a k, často krvavý a krutý. Takže já osobně dávám přednost tomu slovu odsun, ale nemůžu z toho vyškrtnout ani v té první fázi to, že tam docházelo ke, ke skutečnému vyhánění. No, no to, že to vždycky odnes jsou relativně neviní, nevin, neviní lidé, tak, no, protože to, ono to bylo složité s tím přihlášením, se k headlinelovcům třeba a tak, ale, ale nicméně ano, jako samozřejmě, že to se všechno dá zohlednit, ale tady jde o nějaký systémový přístup, protože ten byl nějak dál, nějakým rozhodnutím, uh -huh. nějakým jednáním postupymi a e, potom tedy rozhodnutím naší, naší politické e, reprezentace, e, která taky trošku měla máslu na hlavě, e, zejména, myslím, prezident Beneš, e, v tom, že republiku příliš nebránil, k čemu Aha. se ještě možná můžeme v nějakém kontextu také dostat, jak vlastně to určitě, určitě. mínili ti prvorepublikoví vůdci s tím slovanstvím, jak to mínili vážně. Aha. Tam jsem někdy na pochybách u některých lidí, tedy je, jejich motivace. No to zcela určitě, jo, to zcela určitě a ten, ta konfrontace česko-německá, já se, já se obávám nebo domnívám se, že v podstatě v té situaci, v jaké, v jaké jsme byli právě po konci druhé světové války, tak ten odsun. Pravděpodobně, nevím, jestli musel být přímo takový, ale pravděpodobně to byla nevyhnutelná věc. Já A myslím, s tím se že... nedalo si nic dělat potom, že? že, že se stalo... Ta situace by se totiž, tam byla velká jako hrozba, že kdyby ty, ty poměry zůstaly jako před druhou světovou válkou, tak by se ta situace mohla zase opakovat. No právě prostě soudit dnes z těch dnešních poměrů, soudit, soudit a jak si toho emocionálního nastavení a ještě navíc po určité propagandě, která tady za posledních 35 let proběhla, tak jak to, to je prostě naprosto nesolidní a hmm. myslím si, že nakonec, nakonec, že ten odsun dopadl relativně slušně přes všechny ty šílené excesy, o kterých se hovoří v Brně a v Mostě a na Rus, místech, kde tedy samozřejmě se zase, jako už to bývá, vždycky ti jaksi zbapělejší si nejvíc jaksi na těch, mm -hmm. když už se to může, že jo, na těch, mm -hmm. kteří vlastně jsou, jsou jimi nenáviděni. No ale e, dobře, já se si, já si, já s vámi naprosto souhlasím, že teda ten odsun byl nutností a nedalo se vlastně tehdy po tom všem, co se stalo. Po tom všem, co se tehdy stalo a po tom co se může také stát dnes, protože když už to, jsme u toho problému kolektivní viny, což byl ten e, problém německý, že opřed Němci se vyvyšovali nad e, ostatní národy, respektive tady jejich e, vůdci a ideologie. No a to je přece, co bylo zamíto, to po roce 45, A jsme zase svědky toho, že e, takto kolektivně se pohlíží třeba na Rusy. No, já se obávám, že ta psychologie kolektivní viny je sice jaksi špatná, ale asi těžko lze úplně jakoby, z populace vykořenit. Protože vždycky se hledá a hledal nějaký jakoby, společný nepřítel a tenhle ten společný nepřítel potom dostává nejrůznější démonické rysy. Takže to, že dneska vlastně se jakoby, ti rusové stávají jakoby, kolektivně nepřítelem nebo skutečně jakoby, nějakým východním démonem, tak se tomu vlastně nelze divit v tom smyslu, že pokud to obyvatelstvo masírujete dostatečně dlouho, tak v něm vlastně tu fobii uh, můžete vytvořit poměrně, poměrně jednoduše. Jo, to znamená, no, že pokud jsou ty emoce řízeny jako dostatečně, dostatečně intenzivně, tak, tak tohleto lze vytvořit víceméně méně každému národu a dneska to právě schytávají a ne úplně spravedlivě právě ti rusové. No. No ne, já jsem tady narážel na to, že prostě jsme si po 45. řekli, že už nikdy a listina základních základních práv a svobod tady hovoří velmi jednoznačně a to jsme všechno porušili, to je ten problém, že vlastně tady byl nějaký vývoj, který byl který byl následkem nějakého jednání a, a my jsme se zpátky brutálně vrátili vlastně k té situaci, kterou, kterou jsme chtěli nějak uspokojeně vyřešit. No, Když si, kdy si, kdy si všimnete té retoriky třeba těch mainstreamových vzdělovacích prostředků, alespoň tady v Čechách, myslím, že na Slovensku to není tolik, ale v Čechách je to poměrně silné, tak tam vidíte, že často se říká kolektivní vina, pochopitelně ne, ale jako by to pro ty Rusy neplatilo. Jo, že, tak, se, že se vlastně jako vytvoří jako ten dojem že ti rusové v podstatě do toho jako nespadají jo no, že, je že jsou nějaký je taková, způsobem v dínech ano, že jsou prostě výjimečně zlí, špatní, prostě odkořené. A, no ale to tady samozřejmě uplatňovali právě i ti nacisté před mm. uh, druhou světovou válkou, protože těm bylo také jasno, které národy jsou méně cené a, které, uh, a, a, a, a, a že ten je jediný, jak si nadřazen těm ostatním. Ale teď jsme se trošku zapovídali. A zároveň jsem chtěl, aby jsme pokračovali, což se úplně nepovedlo vlastně v tom vašem životopise. Takže já poprosím, co jste všechno absolval, kde jste prošel, než jste vlastně se dostal k tomu svému tématu, které, kterému se to už opravdu v hodnou řádku léta a neustupujete, přestože není úplně ta slavistika dnes tak protěžována. No, není. No, já jsem po gymnaziálních studiích jsem jednu chvíli uvažoval o kněžském povolání, takže jsem rok strávil na teologickém konviktu v Litoměřicích. Potom jsem to přehodnotil a absolvoval jsem vojenskou službu základní a z ní jsem přímo nastoupil potom na studium historie do Prahy na Univerzitu Karlovu. A tam jsem v podstatě se postupně profiloval, čím dál tím víc mě zajímaly jednak dějiny středověku a jednak dějiny východní a jihovýchodní. Evropy. K tomu studiu z historie jsem si potom ještě přibral na nějaký čas rusistiku a když jsem tu historii dokončil a dokončil jsem ji už s tématem, které se týkalo v podstatě právě těch raně středověkých slovanských dějin, tak jsem potom dál pokračoval na doktorátě, slovanských literatur na stejné, na Filozofické fakultě. A tam už jsem se zabýval tím, co mě tehdy zabýval, jak si zajímalo nejvíce, a to byla konfrontace vlastně slovanského pohanství, slovanského archaického náboženství s křesťanstvím. Takže to bylo něco, co mě jako velice zajímalo. A taky jsem cítil, že v našem prostředí neexistuje na to dostatečně, dostatečně fundovaná literatura, tak jsem se snažil víceméně zaplnit tuhle mezeru. Takže já jsem se vyprofiloval přímo k té slavistice k tomu, k tomu těm tématům slovanským. Jak té slavistice literární, tak slavistice historické jsem se vlastně vyprofiloval během studia historie v Praze na Filozofické fakultě. A dál jste potom pokračoval jak, protože ono, jak říkám, není úplně přáno nakonec slavistice. Pak jste někdy také skončil, proto, protože se zrušila slavistika. Já, no, já jsem to měl trošku klopotné, protože byl jsem zaměstnán během doho doktorantského studia na historickém ústavu. A zároveň jsem jako doktorant vyučoval ještě na ústavu východoevropských a slavistických studií na filozofické fakultě. Když jsem udělal potom ten doktorát, tak bohužel jsem nemohl dál pokračovat na té fakultě a na historickém ústavu zrušili moje místo. Takže jsem několik let v podstatě zůstal úplně mimo obor, musel jsem se živit manuálně, případně prostřednictvím nárazových, nárazových překladů až po třech letech, kdy jsem musel odejít i z Prahy a po třech letech se z ničeho nic objevilo místo. V Pardubicích, kde vlastně se rozšiřovala slavistika, slavistické pracoviště na Filozofické fakultě, já jsem tady nastoupil, dostal jsem dokonce služební byt a působil jsem tady v podstatě nějakých 13 let. Pak došlo k tomu, což se očekávalo delší dobu, došlo k tomu, že v podstatě naše slavistické pracoviště současné vedení fakulty filozofické v Pardubicích zrušilo a my jsme byli v podstatě všichni propuštěni a já jsem tedy znova musel hledat nové zaměstnání a našel jsem ho až v Bratislavě na katedře slovanských filologií. Takže mm -hmm. Bratislava je daleko vstřícnější k slovanské teologii. <laughs> zdá, se, zdá se, že i to slovenské prostředí je k tomu jakoby vstřícnější k těm k tě, k tématům. Protože v Čechách ta slavistika tak nějak jako významně zkomírá. Ono je to taky dáno, a bylo to dáno i u nás tím, že v podstatě chybí studenti. A myslím si, že to je hodně dáno tím, že v podstatě ty fakulty, které jakoby mají ty slavistické obory, tak neumějí vlastně tu slavistiku nějakým způsobem nabídnout dát nebo z ní vytvořit něco, co by bylo pro ty studenty přitažlivé, respektive také uplatnitelné, jo? což si myslím, že slavistika je, jo? znalost těch slovanských jazyků je uplatnitelná, ale často je, ta, je to studium postaveno tak, že převažují víc ty nepraktické věci nad těmi praktickými. A to možná ty studenty zase tolik netáhne. Jo, tohle to je podle mě velká bolest, že v podstatě slavistiky nedokážou oslovit dostatečné množství studentů, to za prvé. A za druhé, ta slavistika je dnes taky takovou jakoby popelkou mezi těma filologiemi, protože je tak nějak mentálně spojována s nějakými různými negativními předsudky vůči tomu slovanskému světu. No, to právě chci říct, že mě se naopak zdá, že tady dokonce jistá koncepce. Já jsem když si o tom mluvil s bývalým děkanem Filozofické fakulty Pražské na mm -hmm. Karolivě univerzitě s Tehlíkem a já jsem měl takový pocit, že už o tu slavistiku nestojí a to už je mnoho let, dávno, dávno před událostmi na Ukrajině, před Majdanem ještě jsme se o tom bavili a bylo vidět, že o, o slavistiku není zájem. A Já vidím ve všech možných různých oborech, že na Opak je zájem o tom trošku posílit jak si ten německý vliv více, než by bylo zdravo Koneckonců. konců. 80% průmyslu je v rukách, v rukách německých a není se co divit, že potom samozřejmě i firmy sami uplatňují větší německý vliv a zdá se, že se trošku vrací ta stará doba. Vlastně ty slované by měli si dávat pozor, jako že jsou vlastně trošku méně cení. Cítím to ze všech stran, vidím to na tom, jaké se tady koprodukují filmy o Marie Terezi, jakým způsobem se k, té, k tomu tématu přistupuje, jakým způsobem se zhostili naši tvůrci třeba i Bílé hory, nebo respektive té, té, té detenestrace a tak dále. Zdá se mi, že znovu panuje ideolog je zase tentokrát opačná v kultuře a koneckonců v samotném akademickém světě. No, to, to máte asi určitě pravdu jo, v tomhletom, protože ten, co, co já pamatuju, tak v podstatě ta slavistika a nejenom slavistika, ale jednotlivé slavistické obory jako třeba polonistika, rusistika, balkanistika a tak dále, tak v podstatě neustále zápasili o svoji identitu na jedné straně a na druhé straně se neustále, neustále naráželi na to, že v podstatě nejsou jakoby příliš žádané. Jo, že, že v podstatě tady chybí nějaká vědomí toho, že jsou to rovnocené, rovnoprávné vědecké filologické obory právě díky všem těmhletěm předsudkům, které se vytvořily vůčitel těmhletěm oborům po roce 89, což je veliká škoda. Protože právě po tom roce 1989 tyto obory se mohly rozvíjet a mohly se prohlubovat právě beze všech těch předsudků. To bylo právě něco, s čím jsme třeba my, moje generace, co, co já si pamatuju a co ty lidi kolem sebe znám, kteří se mnou právě studovali, tak s tímhle tím jsme k tomu i často přistupovali že teď konečně máme možnost bez jakýchkoliv ideologických předstupků přistupovat ke studium slovanství, slovanských filologií, slovanských děn a tak dále. A to bohužel nějakým způsobem jakoby vymizelo zase Jo, vstupuje zase do těch oborů, nebo začaly do těch oborů poměrně záhy, Vstupoval zase další jiné ideologické předsudky, tentokrát zase zaměřené, řekněme, proti Slovansky. Ti lidé, kteří se zabývali těmi obory, tak se často styděli za to, že se, že se jima za, zaobírají, snažili se nějak učiním vymezit, aby to nevypadalo, že jsou příliš velkými nadšenci proslovanskými, takže potom máte s rusisty, kteří říkají, že nenávidí Rusko, jo, balkanisti, kteří pohrdají Balkánem, a tak dále. Takže je to, je to veliká škoda, zvláště v tom českém prostředí, které v podstatě bylo vlastně matkou slavistiky jako takové jo, a měla velkou tradici. To je, to je právě no, na to hrozně smutné. Já si to pamatuju, jak si potom nevím, když profesor Aleksandr Stich, tuším, tehdy byl nadšen, že tedy bohemista a slavista, že se ten obor konečně bez těch předsudků rozvine, a jak byl potom ještě během tedy svého života, protože pak zavřel, jak byl potom z toho zklamaný. A vím, co tady vyšlo úžasných věcí tehdy, které se vztahovaly třeba k barokní češtině, a protože zase na druhou stranu se na baroko dřív zahlíželo, takže teď zase bylo všude plno baroka a tak dále, no. jako vždycky. Ale chápu to, že to prostě, že byl najednou hlad potom vyrovnat se s nějakými obdobími, která předtím byla na které třeba za První republiky nebo potom za bývalého režimu bylo prostě pohlíženo negativně, tak to, to, bylo, to, to bylo s tím také spojeno, to si pamatuju, A, ale je dobře, že, že vlastně jste někteří zůstali, protože jedině díky tomu potom může zase něco nového vyrůst, takže za to vám dík, no či bychom ukončili tohoto vaše představení, vy jste také nějakou akademickou hodnost dosáhl, tuším, No, dosáhl jsem akademické hodnosti docent. A to je před, před čtyřmi lety, vlastně na, na základě práce Kijevská Rus. Takže jsem, takže jsem úspěšně prošel tím habilitačním řízením. A, a dosáhl jsem docenského titulu. Právě jsem se zaměřil v, v, při, tom, při tom procesu jsem se zaměřil na další důležitou věc, která u nás byla víceméně dlouhodobě opomíjená, a to jsou dějiny Kyjevské Rusy, o které toho mnoho nevíme. A je to, myslím, velká mezera v české medievalistice i v české slavistice. Takže jsem se pokusil tu mezeru nějakým způsobem zaplnit. No, ono to potom bude souviset asi s tím, co si budeme povídat, protože když teda se pustíme trošku do té historie, než se tedy vy ještě odborně vyslovíte k slavistice samotné, tak asi bychom měli si nejprve se podívat třeba na ty různé historické výklady. Teď jste o tom tady hovořil, hovořil jste o kvěrské Rusy. Jak vy třeba vnímáte Duše na a To by mě zajímalo, protože kolem něco od něho se nejvíc točil tedy ten slovanský pravěk a raný středověk. Já Dušan Třeštík byl, bohužel byl tedy, velmi inspirativním historikem, velmi inspirativním ale zároveň on byl velmi, protože opravdu odhalil spoustu věcí, do českého prostředí přitáhl spoustu nových metodologií, badatelů, jo, například Jože dimezila, se kterým tady někdo nepracoval, tak on začal pracovat s jeho teoriemi, byl velmi invenční, ale zároveň na druhou stranu byl nesmírně živelný. A ta jeho živelnost často vedla jako k velmi přepjatým závěrům, si, si, si troufám tvrdit. Takže je to taková rozporuplná osobnost, to jednak. On toho nesmírně mnoho přinesl české mediavalistice. To, to bez pochyby. Zároveň ale některého závěry byly příliš, řekl bych, ukvapené, a někdy byly i, řekl bych, jakým, nechci říct ideologicky, ale možná pomocí nějakých stereotypů nebo předsudků byly modelovány tak, že ve výsledku potom neodpovídali, neodpovídali realitě nebo dosaženému stupně, stupně tehdejšího jakoby poznání. Já vím, že on vedl časté spory se, se slavisty, protože neměl za sebou ten, ten filologický základ. Takže často vyslovoval závěry, třeba, co se týče dějin Velké Moravy, kultury Velké Moravy, kterým, nad kterými se právě slavesti velmi, velmi podivovali, a on s nimi vedl jakýsi zvláštní celoživotní boj. To jednak, a jednak mám pocit, že on v těch 90. letech se z něho stala do určité míry společenská celebrita, a to na něm zanechalo stopy, zvláště na některých jeho, bych, politických názorech, tam do toho začaly jakoby pronikat nejrůznější předsudky a ideologie. Jo, on přece byl jeden čas velmi i žurnalisticky aktivní, že opsal nejrůznější sloupky do lidových novin, potom z toho vydával knihy. Takže pro mě je to osobnost inspirativní, ale rozporuplná. Já jsem se zeptal schválně, protože žádná jiná vlastně osobnost, která by byla všeobecně známá, se neprofilovala, bych řekl v tom, aspoň tady v těchto v tom raném období slovanském. Takže on byl jako jeden z takových zmálek, kdo se pokusil co si uchopit trošku komplexněji, protože já si vždycky velmi cením historiků, kteří jsou schopni vidět opravdu komplexně nějaké období, nějakou nějaké téma, to nebývá příliš časté. Ty, ty, ty, ty dílčí parciální že nějaké, asi jsou také důležité nalézání, nakonec nejsou jaksi to, co potřebujeme k tomu výkladu našich dějin, protože konců chceme také působit na ostatní, ne? No to určitě. on byl, on byl vlastně znám a to, měl na to obrovskou schopnost, on byl schopen vlastně takzvaně vyprávět příběhy. Jo, to se týká třeba těch prvních přemyslovců nebo kosmy, což byly asi jeho nejlepší publikace, si myslím, mm -hmm. a dokázal nacházet souvislosti. Jo, což mm -hmm. oceňují třeba u té publikace mýty k, menu, k, k Čechů, což je velmi, velmi zajímavé, to určitě ano, to, Tohle byla jeho velká schopnost a opravdu velmi dokázal tím inspirovat. Jo? My, co jsme se vlastně začali zabývat tím slovanským raným středověkem, tak prostě on byl osobnost, která, kterou člověk nemohl minout. Ale přesto jsou tam jisté zádrhalé a rozpory, se kterými se člověk, když potom hlouběji pronikáte do, do té problematiky, tak se potom s tím třeštíkem musíte přece jenom nějakým způsobem vyrovnávat už je, vlastně že, že neúplně ne úplně všechno lze, lze jakoby od něho přebírat. Mluvíte skvěle, naprosto vám rozum, Tam je totiž taky trošku ten problém s tím jeho, dá se říct, možná předpojatým ateismem a, a tak dále. To jsou vlastně možná ty pozůstatky, byl ten 68 a uhum. Takže tam asi to, to se, se s tím také sám jako nějakým způsobem nechtěl jinak vyrovnat. No, je to víte, co ono to je taky do určité míry, je to také zvláštní generace. Jo? Každá ta generace těch historiků má svoje maníry, má svoje předsudky, má svoje zvyklosti, má svoje oblíbené autority. A on prostě patřil do určitého typu generace historiků, která prostě z něčeho vycházela a v něčem, v něčem jednoduše žila, a něčím se inspirovala. Jo? To znamená, že. To je svým způsobem i přirozené, že ta nastupující generace potom se musí i kriticky jakoby nějakým způsobem vyrovnat s tím, co přinesla ta předchozí. Začneme tady o té etymologie. Teď, když si budeme povídat o slovanech, pojmenování slovanů, vy jste tyolog, souvisí to s tím, spíše s tím slovem versus Němí, tedy Němci? Souvisí, souvisí to hlavně s tím, tím kontroversním jaksi, nějakém, nějakém vymezení se vůči těm, kterým se nerozumělo? Je otázka, jestli to bylo vymezení se. Tam je první otázka, jestli slovo slovan neboli slověnin v tom snad původním praslovanském znění, jestli to souvisí se slovem nebo ještě s něčím jiným. Pravděpodobně mm -hmm. asi ano. Jo? Asi ano, asi to zřejmě znamená člověk, který, kterému rozumíte, protože hovoří vašimi slovy. Uh, snad, jo? snad by se to dalo tímhle tím způsobem vyložit. A ono to má svoji logiku, protože slované, a týká se to pravděpodobně už od těch nejranějších dob, slované se identifikovali především tím jazykem. Jo, když se podíváte, oni slované totiž měli, při, to můžeme sledovat při tom rozídlení slovanském, někdy mezi tím 6. až 10. stoletím, postřední východní a jihovýchodní Evropě, slované měli velmi silný asimilační potenciál. Dokázali do, vlastně do toho kolektivu svého včlenit celou řadu jakoby neslovanských, nes, neslovanských obyvatel. To je vidět na tom, že Slované dodnes vlastně nemají žádný jednotný antropologický typ. Jo, nemáte žádnou slovanskou rasu, protože Slovan ze severního Ruska vypadá úplně jinak než Slovan z Černé hory. Je. je na tom vidět, jak se, jak se vlastně mísily ty populace a jejich hlavním jednotícím prvkem byl jazyk. Především. Jo, plus tedy to, co z toho jazyka vychází, to znamená ta, ten určitý typ kultury. V té době vlastně toho rozsídlení ten určitý typ té archaické kultury. Takže lze předpokládat, že ten termín, že ten název slovan, slověnin, skutečně pochází od toho slova, ale nemuselo to být nějaké vymezení těm, kterým se nerozumí. Prostě bylo to pojmenování těch, se kterými se, se můžete dohodnout No, si, když potřebujete koupit chleba nebo, nebo, nebo se zeptat na cestu, tak jako, můžete se s nimi dohodnout a víte, že, že oni hovoří stejnými slovy jako vy. Je pravda, že slované, daleko více než jiné, jazykové rodiny v Evropě si zachovaly většinu podobných slov ve všech vlastně, potom těch, těch slovanských národech? Říká se, že 80 No, je to, ta, ta blízkost je vel, jako až překvapující do určité míry. A protože, protože blíz, tak, takováhle blízkost, no, najdeme to třeba mezi turkickými jazyky, nebo mezi severskými mm -hmm. a germánskými jazyky. Ale ta blízkost je tam veliká a vlastně je taková, že lze, a dneška ty pokusy existují, lze vytvořit jakýsi mezislovanský nebo interslovanský jazyk, kterým, když hovoříte, tak vám rozumí každý slovan což je nesmírně zajímavé. Mm -hmm. A co je zajímavé ještě další věc, že tyhle, ta, ta slovní zásoba, ta lexika slovanská, nebo ta praslovanská, to znamená lexika, v těch jazycích, která má skutečně slovanský základ, tak nej, nejvíce tě, z těch jazyků, nebo nejblíže, nebo nejširší slovanský základ z těch slovanských jazyků mají právě čeština a slovenština ty mají právě jakoby v, tom, v té lexikální výbavě nejvíc slov slovanského původu. Mm -hmm. Přestože by se dalo říci, že vlastně tady došlo k tomu největšímu střetu právě s tím německým živlem. Právě A... proto. Mm -hmm. Právě proto. Jo? To je právě to, že ty jazyky, jako třeba, ty velké jazyky, jako byla polština nebo ruština, ty nikdy necítili žádné ohrožení. To znamená, do sebe bez problému absorbovali celou řadu cizích vlivů. Jo, na ruštině je to krásně vidět. Tam těch vlivů je celé, celé spektrum. Mm -hmm. Ale právě ty jazyky, jako je slovenština nebo čeština, které byly pod neustálým tlakem asimilačním a měly, že to, to, to, to, ta, ty populace měly také příklad toho, že skutečně velké oblasti slovanské se nějakým způsobem po Maďarštili, po Němčili, tak právě o to více se projevila ta péče o ten jazyk, který, se, který si snažili uchovat co nejčistší. vůči právě těm cizím vlivům. To, je, to je, Stejný případ je třeba slovenština. To znamená, že naopak ty jazyky, které jsou nejvíce ohrožené, tak nejvíce dbají o svoji čistotu, řekněme. Přestože vlastně v té střední a jižní Evropě to byla neustále, jak se cizí nadvláda. Tady bychom si, si užili tady nějaký čas, nějakou část svých dějin do určité míry si s jistou dávkou samostatnosti. Byť tedy obcova, jsme museli ze světem německým, ale stejně je zajímavé, že, že právě to, co říkáte, že, že se tedy udrželo v těchto zemích. No, navíc, víte, u nás, u nás ta nadváda zase nebyla tak jakoby hrozná, jo? Tam, kde, tam prostě ten, ten český živel a české elity fungovaly víceméně. Do konce 17. století v horším postavení byly právě třeba to slovenské obyvatelstvo nebo národy Balkánu. Jo? Tam to bylo mnohem horší, protože Jasně. Bulharsko, Makedonie, Srbsko a další oblasti, které byly dlouho, Bulharsko bylo 500 let pod Osmanskou říší a tam se v podstatě ten jazyk, ten moderní jazyk se konstruoval téměř úplně znova a celá, celé, velké termi, celé velké oblasti terminologické bulharštině byly doplňovány třeba z ruštiny, protože pod tou tureckou nadvládou ta bulharština se v podstatě eh, nerozvinula do té míry, aby mohla fungovat jako moderní jazyk jo, v polovině 19. století. Takže my jsme no to... na tom nebyli ještě, ještě tak zle. Ale přitom původně dokázali bulhaři tedy ty, bulhary, ty původní bulhary, to znamená ten turkický kmen, vlastně dokázali pohltit a dokázali ho vlastně posovaštit. To ano, ale to je zážitost straného středověku, kdy těch, kdy těch Slovanů bylo několikanásobně více než, než těch turkických Bulharů. A samozřejmě Bulharsko je, v tom raném středověku je pro celý slovanský svět nesmírně důležité, protože ono uchovalo cyrlometodějské dědictví. A ono ho vlastně předalo vlastně většině ostatním, ostatních slovanských národů, hlavně těm pravoslavným. To znamená, že ten bulharský prostor má vlastně nedozírné zásluhy o rozvoji slovanských, literatury a slovanských jazyků vůbec. Kdybyste ale to bohužel... Měli... No, pardon. Ano. Ne, ne, nic, nic. K tomu se ještě potom jako určitě dostaneme. Dostaneme se k náboženství, dostaneme se k těm dělícím čaram, které postupně vznikaly, ale řekněte mi, kdybyste měl Jakou svoji jednoduchou periodizaci slovanských dějin vytvořit, jak by vypadala asi. To znamená, že tady se různě uh -huh. pohybovalo s těmi daty, samozřejmě, že tady u nás až po těch Langobardech, že to bylo celkem jasné, kdy, kdo tady, tady osidluje nově, nově území, ale někteří kladli kdysi do druhého století i příchod různých slovanských kmenů pod různými jinými názvy. Samozřejmě, to bylo většinou to 19. století, potom pozdě jsou různí romantici. Jak, vy, jak vy byste viděl tu periodizaci? No, tak prokazatelně slované, když od, odsuneme od různých hypotéz, tak prokazatelně slované vystupují na historickou scénu na psalm 5. a 6. století. Mm -hmm. Takže jako první, první fázi bych, jakoby, bych řekl, že se jedná o v podstatě období rozsídlení slovanů. Jo, vlastně celé té základní, té základní plochy střední a východní Slova, Evropy, která se jakoby to je období někdy mezi tím právě 6. a, že řekněme, devátým desátým stoletím, nebo devátým stoletím. Potom bych jako druhou fázi bych viděl období od 9. do 13. století. To je období, kdy dochází ke christianizaci většiny slovanských národů, to za prvé, a za druhé, kdy dochází vlastně i ke vzniku základní politické mapy, to znamená ke vzniku státnosti slovanské. A zároveň je to období, kdy ten slovanský svět Jo, nebo ta, ta slovanská část Evropy, tvoří ještě jednotný kulturní okruh a je tak vnímán i zvenčí, jo, kdy v podstatě ten rozdíl civilizační-kulturní eh, mezi jednotlivými slovanskými oblastmi je, je minimální nebo velmi malý a kdy v podstatě ta oblast je také jazykově a kulturně prostupná. A pak bych viděl další období, a to je období vlastně vrcholného, vrcholného středověku nebo vrcholného pozdního středověku 13. a 14. století, možná začátek 15. století, kdy dojde k rozdělení toho slovanského světa na tři kulturní okruhy. Na střední Evropu, Balkán a východní Evropu. A potom je tam raný novověk, kdy se tyhle ty tři oblasti rozvíjejí každá, nebo ne trošičku, ale každá má jinou svoji, řekněme, historickou kulturní cestu. To je období mezi nějakým 15. a 18. stoletím. A potom máme období 18. nebo druhé poloviny 18. století a 19. století. To je období, kdy se rodí moderní slovanské národy a u většiny z nich je to spojeno s procesem, kterému říkáme národní obrození. A konečně je tady období 20. století, kdy v podstatě se vytvoří základní ta moderní mapa slovanských státností a vlastně i to etnické vyhranění, které je dáno právě hodně výsledky druhé světové války. Takže bych to viděl, jako kdybychom hovořili hodně zhrba a hodně uh -huh. zjednodušeně, tak bych to viděl na tyhle čtyři až pět základních období toho vývoje slovanského světa. Řekněte mi, jak vy hodnotíte prameny, protože prameny samozřejmě zvláště se věnujete předpokládám nejvíce asi tomu ranému období nebo medievalistice. to znamená, že se věnujete dejme tomu možná nejvíce tomu 9. až 13. století? No, je to různé, jo? protože i vzhledem k tomu, jak jsem zapojen pedagogicky, nebo jak jsem i byl zapojen pedagogicky, tak já se musím vlastně zabývat vlastně celými dějinami slovanskými, skutečně od, toho, od, od etnogeneze až po moderní dobu, ale můj odborní zájem byl většinou soustředěn do, do toho středověku, to znamená ano, mezi... Ty prameny se týkají většinou období mezi 9. až třináctým, řekněme, 14. stoletím. Ale třeba teďka v poslední době se zabývám slovanskou démonologií, což mě vede k pramenům třeba raněnou věky mezi 16. a 18. stoletím. Takže je to, je to, je to různé. Je to různé. Mm -hmm. No, tak jako historik se stejně musíte zaobírat dějinami lidstva. To, to se já, já jsem vždycky smutný z toho, když nějak, některé fakt elementární věci nechtějí historici, nebo lidé, kteří říkají, že jsou historici zodpovědět, byť samozřejmě se nedá. Bez těch, těch nejširších souvislostí historie, to nejde. Takže já pak se můžu člověk to je... specializovat, to je v pořádku. Ale já jsem tady zažil už tolik humorních vlastně scén, když jako ti ty, ty lidé se úplně brání, já jsem odborník na 14. Toho, jdete, myslím, pokoj. Tam je ještě totiž jedna věc u těch slovanských národů, protože pokud se chcete zabíra, zaobírat dějinami slovanských národů, tak z toho nemůžete vynechat ještě zároveň národy, které jsou s nimi jakoby v kontextu. Ať se to týká Maďarů, Rumunů, Stynů, balckých ne, národů, ne. muslimského obyvatelstva na Balkáně, ne. pochopitelně dějiny Byzance a dějiny svaté říše římské, to znamená i toho německého prostoru, dějiny německé kolonizace. To znamená, že ty slovanské dějiny si, si vysloveně vyžadují studium kontextu jo? i toho neslovanského jasně. Takže když jako to, jak se vrátíme tady zpátky k tomu, k tomu, co jako vlastně jsme zmiňovali na počátku, že jo, ty prameny, tak řekněte mi, jako jak je hodnotí písemné prameny zejména. Samozřejmě dneska máme ještě mnoho nových poznatků archeologických a tak dále, ale stejně mám takový pocit, že se až příliš akcentuje jenom ta, jenom ta písemná podoba pramenu. To bych neřekl, jo? To bych neřekl, Pokud, pokud jako se tím zaobíráte, tak pochopitelně musíte využívat celou řadu celé spektrum jo? toho prameného materiálu, ať je to hmotná kultura, nebo ať je to, ať jsou to teda ty písemné prameny a teďka písemné prameny nejrůznějšího druhu. Jo? Tam spíš jde o to, že vždycky v každém období moderní historie se zdůrazňoval jiný typ, jiný typ pramenů. Jo, že kroniky, nebo literatura, nebo epigrafika, a tak dále. Je dobré vlastně všechny tyhle ty zdroje nějakým způsobem kombinovat. A vždycky vám z toho víceméně vyplyne to, že bez těch písemných pramenů se jaksi neobejdete, protože oni vypovídají. Musíte se jednoduše naučit číst, musíte vstupovat jakoby, musíte studovat jakoby textologii a musíte se vlastně ty prameny nějakým způsobem naučit číst, ale pochopitelně lze využívat celou řadu dalších zdrojů, jo, pokud jsou k dispozici, ať je to tedy, ať jsou to teda materiální, materiální zdroje, jo, archeologické prameny nebo architektura, letecká archeologie. v poslední. V době je nesmírně oblíbená a zajímavá e, genetika, jo, která zkoumá, e, která může hodně přispět při hledání e, třeba jakoby etnoge, etnogenetických procesů. To je, to je nesmírně zajímavá věc. Takže řekl bych, že v dnešní době se, se nelze a nedělá se to, že by se člověk jakoby nějakým způsobem zaměřil pouze na ty písemné prameny, pokud skutečně nechcete zkoumat ty písemné prameny jako písemné prameny, jo? z hlediska literární, mm -hmm. jo? nebo tak. No, měl jsem ten pocit, že se to až příliš v minulosti určitě akcentovalo a že přece jenom víme, že dějiny píší vítězové, takže je s těmi písemnými prameny vždycky problém. Jak říkáte, no, naučit se na číst. Víte, ono to je trošku kliše, že dějiny píší vítězové. Dějiny píší ti, kdo umějí psát. Jo, to vidíte třeba na raně středověkých kronikách velmi často, třeba i na tom našem kosmovi, tam vidíte, že ten, že on píše, dává si sice pozor, ale ví, že ti, o kterých píše, neumějí číst. Takže, takže si dovolí třeba napsat věci, kdy i ti vítězové jsou tam vystaveni neúplně v pozitivním světle, protože ví, že si to ti vítězové nepřečtou, protože neumějí číst. Jo, takže, takže to není vždycky tak. Ale i tam je trochu patrné, že jakmile se blíží ke své době, tak je přece jenom úctyhodnější vůči... také také opatrnější, ne, hodnější, ne? No, opatrnější. Opatrnější vůči vůči panujícím um, přemyslovcům. Uh, Mně se to římalo velmi vždycky na tom Michalovi Pselosovi, že z, z Konstantinopole, mm -hmm. který vlastně který krásně, docela zajímavě uh, líčí vzdálené císaře, ale jakmile se dostane do svého 11. století, tak už to je všechno jinak. Uhum. Uhum. Jo, jo, jo. Ono se to třeba potom mění, jo? pak vidíte, že třeba v raném novověku ty historici, autoři už jsou takový odvážnější. Jo, už, se, už se tolik jako neohlížejí. Takže, takže ne vždycky píší dějiny vítězové. Jo, toho... Ne, Já trošku mířím k tomu, že dneska je tady spousta spekulantů, šílenců, že jo, kteří se snaží všelijakým jakým způsobem interpretovat nově dějiny, často prostě bez opravdu znalostí. Vzniká nová chronologie, někdy jsou ty otazníky asi oprávněné, ale, ale v řadě případů jsou to opravdu šílenosti, které potom ovlivňují docela širokou Širo, široké pole lidí, kteří se pohybují v takzvané alternativě a, a kteří mají pocit, že najednou objevili Svatý grál, a mě to docela trápí, že tenhle ten přístup. Tohle je, tohle, je, tohle je jako máte pravdu a je to co se týče té alternativy taky to jenom škodí tyhle ty věci nesmírně. Jo? tohle to, to, to taková ta skandalizace dějin nebo snaha jako nebo tvrzení že nám něco zatajili a tak dále že je te, mělo by, ty dějiny jsou takové že to není zas taková jakoby, ne, není, to zas, není to nic tak jako výbušně jiného než než to co, to, co, to, co, ty, to, co ti lidé znají Jo. Lze tam najít celou řadu zajímavostí, lze najít celou řadu souvislostí, ale e, vytvářet takové ty e, opravdu téměř jako ezoterické dějiny, to ty alternativě nesmírně, nesmírně škodí. Jo. A prostě jsou vlastně, líbí se mi, co říkáte. No, e, možná jenom na chvilku, že bych se ještě zastavil u e, toho e, našeho e, slovanského prostředí, jak vlastně českého, tedy v případě slovenského no. samozřejmě, jak, jak vlastně formuloval ten, e, nebo jak se formoval ten vztah k moci právě podle toho, jak e, e, jsme šli dějinami. Někde jsme, ještě dokázali prostě se zvednutou hlavou v 16. století pak tady došlo k nějakému stavovskému postání, které bývá interpretováno až příliš jako český produkt, když v podstatě tady bojovali Němci s Němci protestantskými. Řekněte mi, jak, jak, v, či, v, jak, v kterých obdobích se formoval trošku ten až příliš viditelný služební takový postoj vůči moci? No takhle, ta slovanská část Evropy, ať už se jedná o střední Evropu, Balkán nebo východní Evropu, tak ji spojuje jedna důležitá věc a to je komplex méně cenosti. A to je něco, co se tady rozvíjí v podstatě skutečně od těch raných dějin. Ta, tahle ta část Evropy, ten slovanský svět a ne, ty národy, které jsou do něho zahrnuty, tak vlastně jsou neustále v jaké si pozici periférie. Protože když se rodí jejich státnost a když se je rodí jejich kultura, tak vedle nich jsou stále dvě mocné, dve, dvě mocná centra. Na Balkáně je to Byzanc a na, ve střední Evropě je to ta svatá říše římská, která je vlastně do této pozice neustále jakoby se snaží jakoby dostat. Jo? A Byzanc potom vystřídá ta osmanská říše. Takže v tom pocitu periférnosti, ty národy se v podstatě rozvíjejí po celou dobu své existence. A jejich dějiny jsou v podstatě dějinami, kdy se s tou periferností snaží buď nějakým způsobem vyrovnat a nebo ji nějakým způsobem překročit. A to, že jakoby je to opravdu velký problém, to můžeme vidět třeba na těch polapských slovanech, kteří v podstatě ten zápas o tu svoji existenci prohráli. No, takže tady, je, tady je skutečně dlouhodobě, dlouhodobě máme vlastně zakódováno v těch našich dějinách je právě tenhle pocit perifernosti a komplex méněcenosti. My si to můžeme demonstrovat na jedné důležité věci. V českých dějinách se jakoby velmi oslavně hovoří o tom, jak třeba Přemysl Otakar I dostal dědičný královský titul. Ale už se nezmiňuje to, že prakticky žádný evropský panovník o žádný královský titul nikdy nemusel žádat. Jo? Španělské monarchie, anglosaské monarchie, na britských ostrovech, skandinávské monarchie, ty přece žádný královský titul od nikoho nedostali. Ty si prostě říkali, my jsme králové, jo, podle těch jejich titulů. A slovanský titul kníže plně odpovídal těm germánským nebo románským titulům královským. A to, že polský, uherský nebo český panovník museli žádat, o poníženě žádat právě o královský titul, tak jenom vypovídá o jejich periferním postavení. Protože žádné jiné státy v Evropě oni z takového žádat nikdy nemuseli. Jo? Nemuseli se jako někde jako mít nějaké zásluhy, aby, aby jejich tituly byly uznány. Už tohle to vlastně demonstruje to periferní postavení. A s tímhle tím periferním postavením ty komunity zápasí vlastně po celou dobu své existence. Jo? Je to něco, co neustále doprovází. Vlastně si člověk tady uvědomuje, jak se potom i tady od nás všichni dívají na to, na to knížecí postavení třeba ve východní Evropě, kde to nikdo nevnímal určitě, jako že to je, že to je znak nějaké méněcenosti žádného velkoknížete, konec konců, konec konců si půjčovali jiné tituly Kagana, vlastně ještě Jaroslav Moudrý, ještě si říkal Kagan. Že... No, ale Když se vám když se kjevská Rus spadá, tak vlastně tohleto periferním smýšlení se dostává i tam, protože třeba ve 13. století papež propůjčí královský titul Hališskému, -Hališskému knižetě Danielovi. Jo, ano, a ta, ta, ta místní kronika to oslavuje jako, jako, jako, jako velkou událost a je to vlastně vidět, že, že vlastně ta, ta psychologie je tam vlastně stejná. Víte, to je dáno tím, že vlastně ty impéria, se kterýma vlastně ten prostor sousedil, tak si mě považovali tenhle ten prostor za oblast vlastně svého vlivu nebo případně své expanze. A tento systematické uvádění toho prostoru do toho periferního postavení, do toho méně ceného postavení, bylo vlastně součástí té strategie. Jo, ten německojazyčný prostor, který byl spojen s tou imperiální myšlenkou, se vlastně systematicky vůči tomu slovanskému obyvatelstvu na východě takhle choval. Jo, a vždycky tady byla otázka, jestli to prostředí se vůči tomu vymezí, anebo jestli se najde dostatek kolaborantů, kteří vlastně tuhle tu pozici přijmou a přijmou je jakoby součást té státní ideje těch jednotlivých slovanských států ve střední Evropě nebo na Balkáně. My i tak bych přece trošku poplácal po ramenou našem přemyslovce, protože přesto, že to nebylo jednoduché, a jak říkáte, trošku občas devotně přistupovali k těm věcem, zrazovali se vzájemně. A... Konec konců přemyslel tak první, jak říkáte, to bylo prostě, to bylo jak na houpačce způsob, jakým se, mm. jakým se velmi složitě dopracovával k tomu dětištému titulu, ale nicméně přece jenom si k určitému sebevědomí si trochu dopomohli. Já řekl bych, že, že to bylo možná i ojedinělé. Konec konců v Polsku, které bylo s námi tedy ještě stále hodně propojeno, docházelo k podobným procesům. Ne, je to určitě, jo. Víte co, ty národy, to právě ty státy a ty národy a ty dynastie, tehdy pochopitelně, naše vlastně polské, uherské, ty to zvládly. Jo? Ty právě že tím, že existujeme, a že, že existuje ta státnost, tak to dokázaly. Ale jenom je vždycky jako v té psychologii je, je ten prvek té, té perifernosti cítit. Národy, které to nedokázaly nebo ty dynastie, které to nedokázaly, tak jejich jejich, jejich národy dneska už neexistují. Jo, tam, tam to prostě jako není, ale tady pochopitelně a ty přemyslovci navíc dokázali vytvořit tak chytrý vztah k, té, k tomu impériu, takový, že v podstatě to impérium nebylo schopné ovlivňovat zážitosti v Čechách, kde, kdežto čeští panovníci mohli ovlivňovat zážitosti v říši, což byl vlastně husárský kousek svým způsobem. Konecku, to, co se pak se tělo po zániku té přemyslovské dynastie, když nastoupili Lucemburkové, byl poměrně promyšlený tak České vysoké šlechty. Takže má docela, jak říkáte, chytrý. Přestože to zpočátku šli jak drhlo s Janem Lucemburským, ale nakonec se dostali na tu pozici nejvyšší. Tam je spíš problém, nebo ten problém začíná v tom raném věku především kdy v podstatě se skutečně z té střední a východní Evropy vytvoří periferní prostor pro tu Evropu mm -hmm. západní. Jo? Nejenom politicky, ale spíš hospodářsky což je velice potom velmi dobře vidět na, na rozvoji vlastně té společnosti, sociálním rozvoji, ale částečně i politickém, kdy se v podstatě ze střední a východní Evropy stane vlastně jakási subdodavatelská periferie pro západní Evropu, což velmi naruší sociální vztahy ve střední a východní Evropě, vede to takzvanému druhému nevolnictví a k zániku vlastně strukturované společnosti, kdy upadají města, upadá ten rolnický stav a v, Vzrůstá vlastně jenom ta magnátská vrstva, která právě žije z toho, že obchoduje se západem a má z toho velké zisky. A v téhle chvíli se v podstatě z té střední a východní Evropy stává do určité míry právě jakási periferie, nedorozvinutá periferie, která neustále vzhlíží k tomu západu. Takže to je spíš otázka toho raného novověku a také v tom raném novověku všechna nebo většina té slovanské státnosti ve střední Evropě v podstatě upadá jo, společensky, politicky. Upadá, ale přesto ještě tady nějaké šance asi byly, ale ten krach potom, potom v roce 1618, ten už je daný do určité míry i nešikovností. No to taky, ale taky nesmíme zapomenout, že podobný osud vlastně možná ještě horší potom čekal Pol Polsko. Jo, ano, ano, samozřejmě všechno to přidělení a tak dále, ale nicméně dobře, když, když se přes tohleto přesuneme přes to smutné období, tak přece jenom najednou se tady objeví nějaká silná vůle, Samozřejmě Evropa tehdy začala protěžovat národy a my jsme si toho také všimli. A tak takovým tím postupným způsobem se tady začalo rodit něco, co bylo, co bylo, co bylo zázrakem vlastně toho obrození, že? jakéhosi. No, národní obrození je skutečně velmi ojedinělý nebo velmi zajímavý, velmi, velmi zajímavý proces který teda zasáhne velkou část těch národů jeho východní a střední Evropy. A to je svým způsobem opravdu zázrak, tato, to společenské hnutí. Je to něco, k čemu bychom se podle mě měli mnohem více vracet a hovořit o tom poněkud uctivěji, než je, než je dosud zvykem. <těk> jo, protože, protože ta obroda jazyková, ale i politická, hospodářská, sociální, Jo, protože to nebylo jenom nějaké buditelství. To bylo prostě obrození těch národů po všech stránkách. A zároveň vzájemná inspirace. Snaha o spolupráci třeba mezi těmi slovanskými, ale nejenom mezi slovanskými, ale i mezi národy prostě v té střední a východní Evropě. E, e, pomoc, vzájemná pomoc při třeba rekonstrukci států, rekonstrukci společností. Když třeba na Balkáně se osamostatňovaly státy jako Srbsko nebo Bulharsko od, od osmanské nadvlády, tak ta jejich vlastně westernizace, europeizace byla hodně daná tím, že tam přichází celá řada slovanských odborníků ze střední Evropy, tak to je něco, co je opravdu obdivuhodné, jenom se o tom dneska jako o obdivuhodném příliš nehovoří, což, což mě přijde zvláštní. To zase naše pozice třeba ve vztahu k klužickým Srbům. Byla taky pozorovodná, také zapomněji mm -hmm, to. Určitě, určitě. A to je, tohle to je, to je téma, které jako velmi těžce nesu dneska, protože jsme na to úplně zapomněli. A přitom ten náš vztah k lužickým srbům byl až do konce druhé světové války, ještě po druhé světové válce, byl velmi exkluzivní. Jo? To je mm -hmm. něco, co bychom podle mě měli obnovit a pěstovat, dokud ti lužičtí srbové ještě existují. Ten zbytek těch asi 12 farností, to bylo v horní lůžici, který tam, které ještě takhle, takto fungují, a pak ten jeden, ano, ano, ano. jeden vlastně klášter že, ženský, eh, tak pokud vím, tak se dneska daleko více vztahují ke Slovensku. No, no oni tam je, mají různější jsem... oni, oni hledají, oni hledají, já jako jsem zaznamenal i to, že třeba i ta mladá generace se snaží, se snaží nějakým způsobem ten jazyk pěstovat, zatímco jejich dědové to dělali prostě poezie a prózy a literatury, tak oni si zakládají dneska rokové skupiny a, a s, hrají vlastně v užické Jo, tak to, to mně přijde velmi, velmi sympatické a jsou nejrůznější internetové skupiny, ale je otázka, jak jim to teda dlouho vydrží, ale je to něco, co bychom my v našem českém prostředí měli velmi, velmi pěstovat a ne, jako neustále o tom hovořit, protože je to opravdu téma, které nás jakoby, propojovalo s těmi lužickými srby po staletí. Po staletí jo, oni byli součástí naší státnosti. Spřáteli jsme tomu dali pracovní název Národní obrození 2. Mm -hmm. jo, já myslím, že, že, že to může být i národní obrození tři, protože jakoby, i to národní obrození, vlastně, které probíhalo, tak mělo několik fází. Jo. Takže, takže v dnešní době, v dnešní době už je už, už, už už už kolikátá fáze, bychom mohli říct. No a když tedy nakonec se tady stalo to, co se stalo po první světové válce, rozpadlo se Rakousko-Uhersko, tam zdá se říct, že se tady vybudovala jakási poměrně mocná vrstva českých podnikatelů, z jejich podnikání potom konec konců žila první republika nebo další generace. Ještě, jak vy vidíte ten, ten vlastně vztah k té slovanské myšlence toho nového vedení státu, kterého, který, které se tedy chopilo té příležitosti, kdy se tedy zavelo a rozpadlo se Rakousko-Vahersko a rozpadly se monarchie. No, Nejprve asi by bylo potřeba říci, že vznik těch slovanských federací, nejenom tedy Československa, nebo federací slovanských států, tehdy ještě ne federací, Československa a Jugoslávie, se to především týkalo, tak bylo velmi důležité, jednak to bylo vyvrcholení hnutí, kterému můžeme říct si, novoslovanství, to jednak. A jednak vznik těch států byl, byl nesmírně důležitý právě proto, že to v podstatě ty národy zachránilo. Jo, protože jak českému etniku hrozila germanizace, slováku maďarizace, germanizace hrozila slovencům, pod maďarizačním tlakem byly chorvaté, to znamená, že v podstatě vznik těch států hodně pomohl uchování a rozvoji těch národů. Ať už potom to spojení těch národů dopadlo jakkoliv, tak ten přínos je nepochybný, to je jedna věc. Další věc je, jak k tomu přistupovaly ty tehdejší elity a jak v tom českém nebo československém případě, tak v tom jugoslávském případě ten přístup nebyl příliš podle mě šťastný. Jo, že jak si, myslím si, že Češi měli přistupovat mnohem citlivěji ke, ke slovenskému prostředí a zas meziválečné Jugoslávii tam ten přístup vádnoucí dynastie k těm nepravoslavným Slovanům v té Jugoslávii taky nebyl příliš šťastný a mělo to svoje, mělo to svoje důsledky. No, ale jinak si myslím, že vznik těch států je jaksi, významné pozitivum v dějinách těch jednotlivých národů. No, určitě byla to dějiná děj, nutnost, ať už to bylo jakoliv, že se vlastně do té politiky jako co by představitele v jakýchsi různých hnutí, svobodných zjednářů a dále a tak dále, nepromítala velmocenská politika, protože tady bylo třeba zrušit, zrušit ří, říši středu, vykořilo se úplně všechno, zničit rozkumu a a tak dále. Tam, tam, víte co, tam e, tahle, ta, tahle ta linka těch, těch nejrůznějších jakoby, liberálů a, a v, v tom českém případě víme, že tam jako velkou roli hráli, hráli třeba svobodní zednáři, že jo, kam patřila ta elita, která ten, tvoj, která ten stát tvořila, tak to mělo především vliv negativní vliv, si myslím, na, na budování zahraniční politi, zahraničních politiky toho státu. No, na, na tom, jak se, jak se bude orientovat, co bude dělat, eh, jak, jak se bude chovat ke svým sousedům a tak podobně. Takže eh, tam, to, tam v podstatě tahle ta linie vlastně jako došla eh, jakoby ke krachu, právě v tom roce 1938, ale samotná, že, samotný vznik toho státu, eh, to byla, to byla ne, jako nepochybně pozitivní věc, se myslím, protože a jednoduše ta Habsburská monarchie, já nejsem jako moc v tomto nostalgický nebo ne, ne, nestojím na, na straně těch lidí, kteří po ní jako pláčí, prostě ona přestala plnit eh, svoji úlohu, jo, kterou měla právě stanovenou, kterou jako velmi dobře odhalil ten Palacký, když říkal, to je prostě ochrana Malých národů proti těm velkým, jo, proti těm velkým impérim, proti těm velkým nacionalismům. A tohle ta Habsburská monarchie bohužel přestala plnit, jo, nebo nedokázala to splnit nejenom on to dokázal splnit, ale ten, ten nápor, jak říkáte, těch liberálů, svobodných zemářů a dalších bylo obrovský, protože hold se přestěhoval někam kapitál a bylo potřeba rozvratem jakýmkoliv, něco nám to připomíná, ne? připomíná na to současnost, <laughs> tak bylo potřeba se prostě dostat ke své vlastní moci a konců ten hlavní směr toho útoku byl vedený potom na Rusko a všechno ostatní bylo spáchnutí. Že a konec konců pak všechny ty další nástroje, které přišly jako nacismus a spol, tak byly jenom použity pro ten správný cíl ovládat a, a vysávat a kolonizovat. Ale u nás tenhle to bylo nějaké přechodné období, dobře na troskách rakousko monarchie, kde opravdu došlo k tomu nezvládnutí, tak konec konců se všechny ty monarchie přežijí a taky trošku zdekeverují ti lidé a jsou pohodlní a na Franci Josefovi to myslím bylo hodně vidět takže žádný Karol kar to zachránit nemohl. Ale pak před následují další období, takže bychom, tím bychom měli, mohli ten exkurs, aspoň tady ten náš místní mo možná dotáhnout. Jak to bylo teda potom s tím protektorátem, kde se zdá, že se ještě zúročilo nějakým způsobem, možná v těch bojích všech, které tady probíhaly, národní obrození a potom jak po komunistickém převratu. No, co se, týče, co se týče v podstatě toho protektorátu, tam, tam je jako zajímavá ta věc, že, že v podstatě ten prostor dokázal zůstat i v té okupaci nějakým způsobem konzistentní, ačkoliv Němci skutečně plánovali vlastně jako plošnou germanizaci. To je jedna věc. Taky to, že v podstatě ten tlak, který byl za ty druhé světové války, tak vlastně posílil tu slavanskou myšlenku. Jo, někdy, no, se, někdy, jo, někdy, někdy, se, někdy je Stalin někdy obvinován z panslavismu, ale ono bylo v podstatě úplně jedno, kdo tehdy vládnou v Rusku, protože otcem toho moderního panslavismu toho, nebo toho, toho politického slavismu, který krátce vybuchnul po druhé válce, tak nebyl Stalin, ale Hitler, který se ke všem těm slovanským národům choval stejně špatně, takže oni mezi sebou začali cítit opět jistou solidaritu, což se potom pro, promítlo do těch dalších desetiletí po po druhé světové válce. Co se týče roku, toho, co přišlo po roce 89, tak tam právě vidím, jako, že to je velice nešťastné, protože po roce 89, alespoň v tom českém prostředí, a, v tom, a to české prostředí je v tomhle tom asi nejradikálnější ze všech těch slovanských prostředí tak tady se naplno začaly projevovat procesy, které vycházejí z toho, že zada lidí se za, za, za své slovanské kořeny, za to, že hovo, za to, že hovoří slovanským jazykem, tak se ano. začaly nesmírně stydět. A to mi přijde jako velmi hloupé, ale z tohohle toho pocitu se potom vlastně rodí celá řada procesů v tom českém prostředí, kdy vlastně Češi dlouho nebo to české prostředí odsouvá jakoby do nějakého jakoby podvědomí nebo nevědomí skutečnost, že mají nějaké slovanské kořeny, protože se jim nelíbilo těm lidem, že jsou takhle příbuzní s nějakými Balkánci nebo s nějakými Rusy na východě. A tak se začali hledat takové ty nesmyslné teorie, jako že jsme Kelti, nebo že jsme jako víc Němci než, než Slovani a tak dále. A to mi přijde velice hloupé. V takovéhle míře, jako je to v Čechách, tak to není a nebylo to v žádném jiném slovanském národě. Koneckonců, ta služebnost, to, co to, to, to, to, to mi vadí, to lokajství, které se projevuje právě v těch vyhraněných situacích, kdy se po nás chce jenom, abychom plnili. A přece jenom to všichni tak, tak nedělají, ale u nás opravdu se přeplňuje. Typicky no, teď těch, tě poslední, v tom posledním případě s Ukrajinou a s, tím, s těmi vlajkami. <laughs> prostě to, je no, ano, to ano, a taky to, že v podstatě jakoby ten, ten stereotyp, ten proti, ty protislužové slovanské stereotypy se dostávají v podstatě do společenských procesů, do akademického prostředí, do chování vlastně toho státu i třeba v zahraniční politice. Jednoduše je to něco, co si myslím, že nás poměrně negativně ovlivňuje, protože nám to bere kus naší identity a tím pádem i kus naší suverenity. Ano. Teď možná bychom si mohli dát hlební pauzu. Já jsem si dovolil, protože bychom se se dovolili spolu, co pustit, nepustit, ale nakonec z nedostatku času myslím si, že úplně klasicky, a abychom trochu právě oslavili to obrození. Tak Antoní Dvořák to uměl skvěle, jeho slovanské tance jsou skvělé a jeho furiant z té první řady, opus 46, kdy tedy nám to zadiriguje slavný Jiří bělo, Bělohlávek je to z července z roku 2013 snímek ze staroměstského náměstí, takže má to úplně všechny ty vlastenecké atributy, ale hlavně je z toho cítit to nadšení pro to zpracování té uh, lidové hudby jako velmi účinné. Někce pro obrození tehdy m, rád bych, aby jsme se v kultuře dočkali podobných uh, jaksi jebů i teď. <totipravení> takže já poprosím Borisa, aby nám zahrál. v tanec, slovanský tanec číslo jedna. E, doufám, že tam nebylo příliš technických nedostatků, ale jsme se mi zdálo, že to je nějak hůř slyšet. E, my sedíme na Prahu změn s Michalem Térou, historikem a slavistou. Takže, pane Michale, pojďme dál. E, pojďme se věnovat teď trošku té té slavistice samotné, jako oboru, protože teď jste tady zmínil to akademické prostředí, které vytváří často docela nesnesitelný tlak na naše češství a které se dnes bych řekl, že opravdu docela zásadně zasloužilo společně s lidmi v kultuře, zasloužilo o to, že se cítí zase český národ o něco více ponížen, než kdy v historii, Pojďme se podívat na to naopak, jak si, jako, jaké zásluhy má slavistika už v době svého vzniku. Jakým způsobem přepsala, dá se říct, si, politickou mapu? No, tam je důležité to, že v podstatě slavistika stojí na počátcích toho procesu národního obrození. A ona vlastně, protože to národní obrození se rozvíjí v období osvícenství, tak ona má velkou zásluhu na, na tom, že v podstatě ten proces, obrození jazykového a kulturního byl zachycen a veden i jak si tím proudem, řekněme, vědeckým, jo, kritickým. A to je jedna věc. A druhá věc že je, že v podstatě ta slavistika vytvořila určité předpolí pro formování toho moderního národa právě tím kritickým zkoumáním pramenů, rozvojem jazyka, hledáním souvislostí s ostatními slovanskými národy. To je něco, co vlastně probíhalo ve, všech těch Slován, nebo ve většině těch slovanských prostředích, kdy ti jednotliví, řekněme, badatelé, ti jednotliví učenci vlastně navazovali kontakty, rozvíjeli svoje aktivity a pomáhali vlastně budovat, řekněme, tu moderní identitu těch slovanských národů. Tam jsou vlastně důležitá jména. Slavistika jako obor vzniká v tom českém prostředí za takového Otce slavistiky je považován prakticky ve všech slovanských národech Josef Dobrovský ale těch men třeba v té první fázi bylo jaksi více. Je tam třeba Vatroslav Jagič z Chorvatska, nebo velmi důležitý Jarný kopytár Slovinec, který třeba zase jakoby nastartoval vznik slovanské etnografie, tím, že hodně inspiroval Vuka Stefanoviče Karadžiče ze Sebska. A ti lidé mezi sebou komunikovali, korespondovali, inspirovali se a byly nedílnou složkou vzniku nebo formování těch moderních národů v tom procese národního obrození. No, mně se zdá, že tam je nejsympatičtější na tom to, že se snažili i dosáhnout určité úrovně právě, že, jak jste to říkal, že, že byli kritičtí a, a šlo jim o to, aby ti lidé, kteří se prohlašovali za slavisty, tak aby měli nějakou erudici, aby opravdu. Ano patřili do toho akademického světa, že byli na sebe nároční. No určitě, určitě. A t, t, jakoby ta slavistika se rozvíjela skutečně v kontextu jednak evropského svícenství a jednak toho, že ti lidé dokázali komunikovat v celé řadě jazyků. Jo, oni se jednak komunikovali mezi sebou, ta slovanská prostředí polské, ruské, či slovenské, české, chorvatské, slovenské, srbské i bulharské. E, ta elita mezi sebou komunikovala, zároveň oni byli vzděláni evropsky, to znamená, že jako ovládali pochopitelně evropské jazyky, francouzštinu, němčinu pochopitelně, které se někdy říká, říkalo v té době také slovanské esperanto, protože tam kde si ti slovani nerozuměli, tam začali používat němčinu. No typicky, když e, Jungmann a se sešli, že dají to, zpátky češtinu. <laughs> ano, ano, ale, ale na druhou stranu je tam taky jedna, taky důležitá věc, že my tady hodně hovoříme o tom, jak nám pomáhá, jak, jako řada Němců jakoby byla účastná národního obrození, ale ono to spíš byli po po Němčení Češi, mm. jo, že, to, že to nebyli Němci. Ale e, ten rozhled těch lidí, e, jejich aktivita, jejich jakoby, píle a výkonnost je, neuvěřit, je, je Pro mě je to ne, do dnes velká, jakoby, jako velice to obdivuji. Mm. Že to je prostě něco, co dneska už není tak běžné, a to nasazení také, jo? často lidí, kteří žili v ne úplně nejlepších materiálních podmínkách a obětavost a, a jakoby schopnost a invence, kterou, a, kterou měli, tak to jsou věci, které jsou dodnes pro mě jakoby nesmírně inspirativní a také jakoby obdivuhodné. Obdivuhodné. No a zároveň samozřejmě, protože e, si myslím, že tehdy, dejme tomu, ano, jak říkáte, prostě nějaký pocit méněcenosti tam pořád byl a je to cítit na e, nejrůznějších výrocích třeba našich podnikatelů v druhé polovině 19. století, jak se pořád měli pocit, že se musí nějak vyrovnat, ale zároveň jako i určitý druh folianství a, a ta snaha prostě to dokázat, mm -hmm. to by dneska tedy schází velmi. A, ne, tam je totiž, e, víte co, tam ten pocit méněcenosti na ná... Národní obrození, především u těch slovanských národů, národní obrození je o tom zbavit se toho pocitu méněcenosti. A národní obrození je proces, který má vyvést, vyvést ty národy a ty populace má vyvést právě z toho periferního postavení. To je národní obrození. Národní obrození není jenom to, že se psaly nějaké gramatiky a zpívali se slovanské písničky. Národní obrození byl proces, který měl ty národy z nich vytvořit rovnocené partnery těm rozvinutým západu evropským národům. To byl cíl. A tenhle ten cíl se postupně, skutečně po řadu generací se naplňoval až právě ke vzniku třeba té silné, silné podnikatelské vrstvy nebo bankovnictví, když se podíváte na dějiny vzniku českého bankovnictví, tak je to něco, co my vlastně tomu, tomu prostředí českému ještě za monarchie můžeme závidět. Jo, dneska no, nic mě se líbí, že jo? oni například soutěžili v těch ročenkách nějakých, nějaký, které se vydávaly tehdy, tak soutěžili, kdo, která česká firma předstihne německé firmy. Ano, ano, ano. A to, navíc víte, co to slovanství ještě navíc, jo, které se rozvíjelo v rámci toho národního obrození třeba slovenského, českého, polského nebo jeho slovanského. ono mělo i tenhle ten dopad. Protože e, rozvoj Česk, například české buržoazie byl hodně spojen s expanzí do slovanských balkánských zemí, které se v té době vlastně vytvářely, obnovovaly svoje struktury po turecké nadvládě. To znamená, že e, třeba český kapitál, a vidíme to jak na bankách, tak na podnicích a továrnách, tak expandoval, mohutně expandoval třeba na Balkán. Jo, kdy třeba živnostenská banka ovládala několik, několik jeho slovanských bank, jo, nebo, nebo balkánský bank. Kdy čeští podnikatelé zakládali od, od, od, od Chorvatska až po Bulharsko vznikaly lihovary, pivovary, jo? často nebo strojové mlíny a tak dále. Celo, celá řada, celá řada těchto věcí a ti lidé tam mimochodem podnikali a přicházeli tam právě často vedení tou myšlenkou slovanské vzájemnosti, takže to mělo svůj praktický a velmi pozitivní dopad, jak proto třeba jeho slovanské prostředí, tak proto české prostředí, které si na tom v podstatě vybudovalo i svoji, svoji střední třídu. No tak ten začátek byl třeba impozantní, nebo začátek považil za ten první vrchol, třeba rok 1848, šestlovanský sjezd, ten přece narovnou žádal, žádal císaře prostě, nebo nakonec se to teda nepovedlo, teda úplně chtěl žádat císaře že vlastně o přeměnu monarchie a federaci, takže opravdu se nějakým způsobem vracela, vracela už jako od, od samého počátku, nějaká jako sebevědomá, nová sebevědomá prostě Životodná síla, jak se to toho... To je pravda. To je pravda. Ten rok 1848, tam v podstatě, přinejmenším v rámci monarchie, tak v podstatě téměř všechny slovanské národy v monarchii vlastně si poprvé, některé, některé poprvé, a některé po dlouhé době si stanovili svůj eh, jasný politický program. Jo? To udělali vlastně všechny ty národy. A v, tom, v tomhletom roce se vlastně ty národy zrodily jako moderní politická společenství. A zároveň dali najevo, že jsou schopné a ochotné spolu spolupracovat. Jo? Bylo to tenkrát jakoby rozbito ještě, ale byl to vlastně velký, velký krok a tak velký, že to vlastně vyděsilo to, tu německou, případně maďarskou elitu, která všechny tyhle ty snahy, které byly v tom roce 1848, šmahem odsoudila a na, dala na ně nálepku panslavismus, co se ten, tehdy stalo nadávkou v podstatě v tom německém a maďarském prostředí. A tímhle tím způsobem i prostředkovali ty, ty němečtí a maďarští liberálové, tyto slovanské politické snahy prostředkovali na západ. Jo, to znamená jako, jako, jako něco, něco, něco nebezpečného. A tam vlastně začne, začne ten politický souboj o budoucnost politickou slovanských národů, který v podstatě vyvrcholí až v té druhé světové válce. S tím samozřejmě souvisí slovanská vzájemnost. To, je, to byl pojem, který se používal v různých pádech. Jednou byl odsuzován, po druhé zase glorifikován. Jak to vidíte s tou historií slovanské vzájemnosti? Kdy byla nejsilnější a jakou měla perspektivu? To, to s tím souvisí, už když jsem mluvil třeba o, tom, o té expanzi, třeba toho českého kapitálu a o těch vzájemných hospodářských vztazích, tak to už s tím souvisí, nicméně slovanská vzájemnost záleží na tom, jak se na ní jako díváme, jo? podle toho můžeme zkoumat, tak je její historii. Slovanská vzájemnost totiž není žádná ideologie, slovanská vzájemnost je v podstatě potence, možnost, příležitost. Ta vychází z toho, že jsou tady národy, které hovoří blízkými jazyky a s tímto faktem lze pracovat. A s tímhletím faktem se pracovalo po celé dějiny, od středověku až po moderní dobu, různým způsobem. Jo, to znamená, že to... Vědomně nevědomně, samozřejmě. Pochopitelně. A to, čemu říkáme slovanská vzájemnost, tak to se projevovalo na nejrůznějších rovinách. Na politické, sociální, kulturní, pochopitelně. Někdy i náboženské. To se objevuje třeba i třeba v 19. nebo 20. století. A e, záleží na tom, jak to, prosidí, jak to e, ta různá prostředí dokázala využít. Jo, to znamená, slovanská vzájemnost není nějaká obzavřená ideologie, je to možnost. Je to potenciál, který můžeme využít. A takhle se ta možnost využívala prostě od středověku. Na politické rovině, na náboženské, na sociální. Jo, husiti, když potřebovali se hned spojence, tak první, na koho se obrátili, byl polský král. A oni se tam odvolávali na to, že jsou slovanské, že jsou to oba dva slovanské národy. Jo, v, Sehnal se o takárdu, když potřeboval pomoc proti Habsburkům, tak zase se oslovuje polské, polská knížata a rovnou jim píše: My jsme slovanského jazyka, Němci jsou naši nepřátelé a tak dále. To znamená, tohle naleznete po, v každém století a vždycky různým způsobem se to realizovalo. Jo? Různé věci se v rámci té slovanské vzájemnosti zdůrazňovaly. A nejsilněji nebo nej, jakoby nejšířejí se ta slovanská vzájemnost právě využila a používala v druhé polovině 19. století a vrcholí to právě vznikem těch e, slovanských států po e, první světové válce. Mm -hmm. e, řekněte mi e, řekněte nám vlastně něco ke, ke slovanským jazykům, protože slovanské jazyky jsou prastaré, nebo určitě z, z toho interneuropského prostředí se e, formovaly daleko dříve, než jsme si teprve všimli, že slované sem přišli. Uh, no, prastarost, tam je otázka, co je prastarost. Některé slovanské jazyky jsou staré, některé jsou poměrně nové a mladé. To je jedna věc. Nicméně charakter slovanských jazyků, je, když srovnáme ty slovanské jazyky s ostatními indoevropskými jazyky, tak, má, tak ty slovanské jazyky mají celou řadu archaických prvků. No, Nalezáme třeba ve staré latině nebo v sanskrtu, to znamená, to je ta bohatost flexe, těch pádových koncovek, toho, že ty jazyky vlastně hodně jsou ohebné, používají takové kategorie, jako je vid. Na druhou stranu ve většině těch slovanských jazyků, kromě snad bulharštiny a částečně sebochorvačtiny, tak zmizela třeba rozmanitost minulých časů. Jo? Že, že třeba v té, v té starší vrstvě ještě stará čeština měla třeba čtyři minulé časy které používala dva jednoduché, dva, dva složité nebo složené, takže... Eh... Slovanské jazyky mají celou řadu archaických prvků, a v některých směrech se zase jako poměrně rychle proměnily. Nicméně, a toho si všímali už třeba eh, lidé a učenci ve v, v, vrcholném středověku nebo v raném novověku, že eh, pro slovana bylo jednodušší, nebo pro slovanské učence bylo jednodušší se naučit latinu, než třeba pro německého nebo, nebo, nebo anglického. Protože jednoduše eh, slovanský učenec byl zvyklý ze svého vlastního jazyka na pádové koncovky, to znamená, že se mu ta Třeba učila jednodušeji a rychleji, než ne, ne, protože ji chápal, protože ten jazyk třeba chápal. Takhle archaické jazyky indoevropské v Evropě už jsou pouze jazyky baltské. Jo, ty mají také celou řadu archaických prvků jako slovanské jazyky, to je jedna věc. Druhá věc je to, že, ten, že, že, že ty archaické prvky v těch slovanských jazycích, které jsou poměrně komplikované, tak vedou také k tomu, že pro obyvatele západní Evropy, kteří ho těmi západoevropskými, většinou románskými a germánskými jazyky, je mnohem těžší se naučit nějaký slovanský jazyk, než pro slovany se naučit nějaký germánský nebo románský jazyk. Protože ty jazyky jsou poměrně komplikované. Což také vede k tomu, že obyvatelstvo západní Evropy o slovanských národech a o téhleté části Evropy ví mnohem méně, protože ta oblast je pro ně jazykově nepřístupnější, než slované, nebo ty obyvatelé v střední a východní Evropy vědí o západní Evropě nebo o evropské civilizace. Co z toho považujete za konkurenční výhodu? <laughs> Pro nás je to výhoda v tom smyslu, že skutečně pro nás jakoby vstoupit do toho prostředí, přejmenším západoevropského, je mnohem jednodušší, než pro to, pro to obyvatelstvo západní Evropy vstoupit do toho našeho prostředí. To je jedna věc. Druhá věc je to, to je zase asi, nevím, jestli pro nás výhoda nebo nevýhoda, ale měli bychom si asi uvědomit, že kromě jiného právě tahle ta komplikovanost jazyková je také zdrojem toho, že nás ten takzvaný západ nikdy nebude považovat za svoji součást. Nikdy. Protože oni mají problém vlastně naučit se naše jazyky, pochopit tím pádem i naši kulturu, vyznat se třeba v naší literatuře, v našich dějinách. To znamená, oni nás nikdy nebudou brát za své. Jo? To je prostě hmm. to je dané. Tímhle tím způsobem je to dané a my si sice tady říkáme a je to prostě, říkají si to Poláci, Slováci, Chorvati, jak jsme součástí západu, ale běžte na západ a zeptejte se nějakého Portugalce Nora nebo Angličana, jestli nás považuje za západ. Oni nás za západ nepovažují, protože eh, už jenom kvůli tomu, že se s náma nedomluví našimi jazyky. Za tohle vám moc děkuju, protože samozřejmě já upozorňuji na to, že bychom se měli spíše věnovat geografii normální. My vědíme ve střední Evropě. že bychom se měli bavit o tom, že jsme středoevropané a nehrát si na to, že se musíme ještě něco doučit a staneme se součástí Západu. Že to je tak, prostě tak. úplný nesmysl. Přece. To, nejde, to nejde a ono, víte, tam je to prostě tak, pochopitelně jsme součástí evropské civilizace a tahle ta civilizace je postavená na křesťanství. Ale tahle ta civilizace má několik kulturních okruhů a ty kulturní okruhy jsou jednak ta západní Evropa, jednak je to střední Evropa, východní Evropa a Balkán. Jo? Každý z těch kulturních okruhů má svoje dějiny, má svůj má historický a kulturní kontext, má svoji také mentalitu a pro nás, pro obyvatele ze střední Evropy, tím nejpřirozenějším partnerem jsou národy Balkánu. Jo, to, to je náš jakoby nejpřirozenější partner. Přirozenější než jsou ty národy v západní Evropě, protože ty národy v západní Evropě nás nikdy, bohužel je to tak, jo, nebo buď nikdy nebo hodně dlouho, nás nebudou považovat za rovnocené partnery. Tak to je jednoduše nastavené historicky, kulturně. A přezírovost přece znamená, že se nemůžeme stát součástí i proto, protože jsme pro ně. V podstatě, když to řeknu ostře, objekt vykořistěvání. Protože díky tomu, tedy že tím údajně nedostačujeme, tak se s náma budou dělat, co budou chtít a nebudou stát o to, abychom se vyrovnávali s nimi. Tohle je hrozně zajímavá věc, protože tohleto my můžeme sledovat už od nějakého konce 15. nebo 16. století. Že v podstatě ta střední a později i východní Evropa se stává poměrně levným zdrojem nejrůznějších surovin, ať nerostů, anebo zemědělských produktů. A tímhle tím způsobem už od tohoto období, od toho raného novověku se proměňuje právě v jakousi hospodářskou periferii západní Evropy, která se naopak v době, kdy tady vlastně obyvatelstvo sociálně upadá do toho druhého nevolnictví, tak se naopak rozvíjí vlastně celá, celé to spektrum těch koloniálních mocností v západní Evropě. A tohleto je zážitost, ze které se ta střední Evropa, nebo vůbec ta střední Evropa, i východní Evropa, i východní Evropa snaží vymanit právě v tom 19. století. A částečně se to v tom 19. a 20. století skutečně podaří. Jo? Částečně ale podaří se to. A je hrozně zajímavé sledovat, že bohužel po tom roce 89 se ta střední a vůbec východní a východní Evropa vrací do toho modelu, do toho raněnovou jakého modelu, kdy se zase stává vlastně jakýms, jakousi hospodářskou periferii toho, toho západu a jakoby se ten proces nějakým způsobem vracel. Jo, to, je, to je velice zajímavé sledovat a zároveň si myslím, že to je dost smutné, Protože to, co, jak si se snažili vybudovat ti naši předci v období industriální revoluce, tak my jsme to v podstatě celé zase zahodili. Hmm. Přece jenom, tady jsou rozdíly nějaké, všichni jsme každý něco, něco do té Evropy, do té jsme součástí skutečně evropské, evropské civilizace, přinesl a něco si jiného odnesl z římského nebo z řeckého světa zejména, a, nebo případně prostě z těch civilizací, které nebo z těch národů, které rostly na, té, na, těch starých, na těch starých římských kulturních polích. Ale nicméně přece jenom je tady určitá odlišnost a ta, dejme tomu, když vezmeme didaktické datum 1054, tak tady dělí jakýsi východ a západ také mezi námi, mezi Slovany. Ta východní odlišnost tak si souvisí s církevnickým zmatem. A ta hranice se prohlubovala přece různě a různě se profilovaly ty světy. Co byste k tomu mohla říct? Je to tak, jak jako, tím se postupně po nějakém ostním bůzku přesuneme také do té východní Evropy, protože je škoda, abyste nám nepopovídal něco právě z toho svého vědění o kjevské Rusy a souvislostech ostatních. No, tady asi potřeba říci, že to datum 1054 je skutečně pouze orientační, protože při nejmenším ve slovanském světě dalších 200 let ten rozkol v podstatě, nebo minimálně 150 let, ten rozkol mezi tím římským patriarchátem a konstantinopolským patriarchátem v podstatě kromě nejvyšší vrstvy duchovních nikdo nereflektoval. Jo, až do 13. letí v podstatě ne, tam nejsou, ty konfesní přehady tam prakticky nejsou proto říkám, vodatice, vodat. datum, jako, no. že se vymyslel turistace, že zanikla Řím a nebyla to pravda, že jo, ale a... to byl zrovna, tak někdo mohu říct potom, že to bylo 529, mm. když zhasla <laughs> akademie, <laughs> jako a tak, takže ne, to a můžeme, můžeme ale... si vymýšlet do dokryča. Jasně. Ale ono tady, ono tady důležité, něco, to, něco se stalo, něco se stalo něco a se stalo. Se politicky prostě zároveň, jak si tady profilovali dva, dva světy. Tam je právě důležité to, že k tomu dochází až v tom 13. století, jo, mm -hmm. kdy vlastně te, te, tu východní a jihovýchodní Evropu a střední Evropu zasáhnou různé civilizační procesy a teprve v téhle té době, do, době právě dojde k tomu, že se začnou hloubit ty konfesijní příkopy. A e, má na to vliv celá řada věcí. Jo, uherská politika, papežská politika, říšská politika a tak dále. Ale, e, nebo řád německých rytířů ve východní Evropě. Ale tam skutečně k tomuhle tomu dojde. Jo? Dojde k tomu, že se vlastně jakoby rozdělí ten, ten svět konfesijně. A je to v podstatě, by se dalo říct, ta největší rána, která zasáhne slovanský svět a, který, a která také vlastně vytvoří eh, civilizační nebo kulturní přehrady, které budou trvat potom po staletí. Ale také po staletí budou trvat snahy tenhle ten příkop nějakým způsobem překonat. A překonat ho právě proto, že ty národy, které stojí na každá, každý na jiné straně té barikády toho příkopu, tak jsou si naopak jazykově a v některých směrech kulturně velmi blízké. Jo? To znamená, no. vedle té hranice zároveň se objevují i procesy snahy o to přiblížení se, jo, a to potom vyvrcholí třeba v 19. století v Cyrilmetodickém hnutí nebo jakoby v nejrůznějších jakoby teoriích, kde se má propojit vlastně pravoslaví a katolictví pomocí vlastně právě slovanských národů, které mají nést tuhletu roli. O tom už, o tom už mimochodem uvažoval Karel IV. Takže byly tady i tyhle ty snahy. V každém případě je to něco, co určuje, Potom do značné míry dějiny východní a jevýchodní Evropy a dějiny právě vztahů národů na, na té katolické a na té pravoslavné straně. Ta nenávist nebo stereotypy, nenávistné stereotypy, které existují mezi třeba Chorvaty a Srby, nebo mezi Poláky, Rusy, hmm. případně Ukrajinci, tam je vlastně to, je zdrojem toho, toho kořenem toho, je právě ta konfesijní, konfesijní odlišnost. Která se projevuje v podstatě dodnes. dnes. dnes vypěšně. Mě jste, jste nahrál s tím, krále, tím jako ten nádherný dopis, který napsal tehdy Celdušanovi do, do ano, Srbska, kde tedy ono klade na svou, na svou rozeň. On císař římský říká: Ty jsi to jako já na tom východě. Tedy reprezentoval vlastně pro něho pro něho ten druhý, požel, ten druhý. Bohužel ten Dušan umřel ještě v tom roce, co ten, co ten dopis dostal. Ano, ano, ano. To je to, bohužel, a pak se ta říše, že rozpadá, ale co jsem já jenom tak slyšel, nejsem v tom odborník, ale že třeba Karlova přestavba Prahy byla i motivována do určité míry tou myšlenkou sjednocení církví. Takže že, že tam jsou i nějaké prvky prý, při, při, při, tam, při té konstrukci vlastně Prahy jako metropole, kde, kde mělo dojít ke sjednocení vlastně obodovoucí řekví. Což v té době byla aktuální zážitost, protože například Byzantská říše hledala právě pomoc už v této době na západě proti, proti vzůstající moci osmanské říše. A ještě jsem se vzpomněl vlastně, že v té samé době ta Petrarka další romanty, který zase chtěl obnovit no. římskou říši, Karla no. do Říma, by teda začal skutečně vládnout jako starý no. římský císař, co ty tam děláš no, za těma Alpama, jo, jako v takovém, v, takovém, v takovém nehostěném světě. No. Že jo? No, no, no, no. A on prostě přesto trvá na svém konec konců. Tady měl i to stříbro, takže takže by byla skoro škoda, škoda tak, takhle bohatou, bohatou um, bohaté území pro Luce burky opustit, ale je to myslím, jak si je opravdu velmi státnické, že jako pochopil, že to, ta budoucnost tkví někde jinde. Ano, ano, ano, ano. Jo, to, to zcela určitě a zároveň jednak on hodně myslel víc dynasticky, než imperiálně si myslím. Jasně, jasně určitě, a jednak, určitě. Jednak to byl člověk, kterého asi víc zajímalo eh, vlastně ta církevní politika, než obnovování nějakého antického imperia. To bylo pro něho, myslím, že důležitější. No a e, takže pojďme se podívat jako ještě na to, na to tady různé pro, e, propojování a vzdalování, že jo. Od té hranice pojďme trošku také na ten východ, že jo. My jsme se tady prostě rozhodli, že potom tom svatopolkově obratu a pak e, za přemyslovců, že tedy jasně určitá slovanská to jo, protože budeme patřit teda na ten pomyslný západ, nebo respektive spojíme se s Římem a jak, později se to tady nějakým způsobem to, no jak vidíte tu další komunikaci mezi tím východem a západem, nebo respektive, jak se choval východ a my vůči němu? No, tam je důležitá ta věc, že ten, řekněme, ten východokřesťanský nebo pravoslavný slovanský východ, tak ten v podstatě se dostává, řekněme, politicky do, do recese. Jo, jednak na Balkán začnou pronikat Turci a do východní Evropy se dostanou mongolové, kteří tam úplně přepíší politické dějiny. Takže ten pravoslavní východ vlastně přestává být do určité míry rovnoceným partnerem v tom dialogu, protože má vlastně jiné starosti. Jo, a důležité je si také uvědomit, že v podstatě, když dojde do nějakého 14. A 15. století, tak většina samostatných pravoslavných států zmizí. Jo, takže není vlastně tam se rozprostře buď osmanská říše, nebo zlatá horda na východě. A teprve až někdy v nějakém, na konci 15. a 16. století se objeví moskevská Rus, která vlastně po řadu staletí je jediným reprezentantem pravoslavného světa. Jo? A ona je na naprosté periferii. A tady se v podstatě rozhoří souboj, který trvá taky několik staletí, mezi Polskou litevskou uní, takzvanou pospolitou, která je sice nábožensky rozmanitá jo, a obyval, co se týče obyvatelstva, tak tam převažují katolici a pravoslavní, ale profiluje se v podstatě jako katolická mocnost a mezi právě tou moskevskou Rusí a ten souboj je v podstatě o hegemonii ve východní Evropě, jenomže ten souboj zároveň na sebe bere konfesijní, ten, ten konfesijní háv, jo, souboj mezi katolictvím a pravoslaví. A tohle se vlastně do dějin východní Evropy už nepřestane, nebo neustále se to potom promítá. Jo? Tenhle, tahle ta konfrontace. Jo? Ten boj o hegemonii, který je zároveň jakoby zabarven konfesíně. Takže tě, ta konfrontace mezi tím východem a západem je dána vlastně tímhle historickým kontextem. No, samozřejmě, ale, že ten svět pořád existoval, protože ať už tam tedy byla nadvláda kohokoliv, tak přece jenom i Vatikán komunikoval. Aha. Po roce 1453 tam si se snažil skrze, skrze princeznu ještě Konstantinopolsku dělat svoji politiku a než se tedy ten východ zmátořil vojensky, ale pořád přece ten svět existoval. Ten, já, no, to bře Kijevská utakla v růzalská ta více na východ, ale nakonec přece jenom ten svět komunikoval. Byl, byl, ale byl opravdu velice jakoby oslaben. Jo, to znamená, to také vedlo k tomu, že v podstatě ta komunikace mezi tím řekněme, západním křesťanstvím a tím východním křesťanstvím byla značně oslabená a e, významná část vlastně západ, západních křesťanů, ty východní křesťany v podstatě přestala vůbec vnímat. Jo, protože náhle jako jim zmizeli, zmizeli s očí. E, tam ta konfrontace nebo ta komunikace byla především v tom slovanském světě, přičemž v tom slovanském světě, e, pokud šlo o nějakou komunikaci jo, v, v tomhletom směru, tak navrh měl, po dlouhou dobu měla vlastně ta katolická strana. Jo? Především v pozici právě té polsko Polskolitevské unie, kdy v podstatě Poláci přinášejí třeba do těch oblastí dnešní Ukrajiny a Běloruska, přinášejí celou řadu západokřesťanských vlivů kulturních No typicky Magdeburské právo třeba. No a to se týká městského práva, co se týká toho náboženského života, tam je třeba důležitá věc, že v podstatě eh, oni eh, vlastně ukazují těm, těm východním křesťanům, jak třeba vypadá vzdělanost církevní, takže, po, po, takže podle vzoru vlastně západních univerzit potom vzniká v Kijevě v, na počátku 17. století první pravoslavná univerzita, jo? to je ta Kijevsko mohelanská univerzita například. Jo? Takže co se týče té kulturní komunikace, tak po dlouhou dobu má v podstatě navrh právě ten katolický svět vůči tomu pravoslavnému. No tak konec konců to vyvrcholilo na začátku toho 17. století, že to, to vlastně do té doby no. pořád, pořád mm -hmm. ten tlak byl. Ale tamte, tam jde hodně o ty, ty pravoslavné oblasti Řečpospolity, protože dnešní Ukrajinu a Bělorusko, protože tam vlastně přichází opravdu celá řada těch prvků ze, západní, nebo ze západu křesťanského kruhu, jo, ze střední Evropy, ať se to týká architektury, vzdělání, církevních řádů. Potom tam proběhne ty snahy o unii. Jo, vzniká takzvaná ta brestlitevská unie. A ti lidé, kteří byli vzděláni, pravoslavní, kteří byli vzděláni ovšem v tom charakteru té západní vzdělanosti, co se naučili v tom Polsku, tak potom mají vliv na moskevskou Rus. Oni tam často přicházejí a ti zakládají tam vlastně i první ruskou, řekněme, univerzitu, jo? to je ta slovansko latinská akademie. A z ní vycházejí lidé, kteří potom jsou spolupracovníky Petra Velikého při těch jeho reformách. Takže ten vliv je tam poměrně, poměrně silný a vlastně je prostředkovány právě tímhletím smíšeným katolicko pravoslavným prostředím ve řeč -pospol pospolitě. Uh -huh. A ještě mi jako řekněte, my jsme teď komu k té Ukrajiny, protože samozřejmě tam k těm změnám docházelo samozřejmě i v době panování, panování Polského nebo řeč pospolity. Jak vynímáte potom po záboru Polska, jak vnímáte, po tomto působení Rakouska, že, které vlastně si uvědomilo, že polská šlechta je využitelná, protože umí vládnout na haliči, ale musela vzdíklout autokepální pravoslavná, nebo autokefání ne, řecko-katolická církev. No, vždyckou katolická církev vlastně vzniká už po té Breslitevské unii. Jo, tam vlastně vzniká uniacká církev. To už je v roce 1596 za řeč pospolity. Tam jde spíš o to, že když dojde k dělení Polska, tak Rakousko v, té, v tom svém záboru, kterému říká Halič, ačkoliv se to týkalo většinou Malopolska a oni nechtěli to Polsko nějak jako zdůrazňovat v tom, tak oni podporovali tyhle ty snahy, podporovali řecko-katolickou církev, jednoduše z toho důvodu, aby náhodou to obyvatelstvo nezačalo pošilhávat Polsku. Takže rakouský zábor vlastně podporoval jednak ukrajinskou identitu odlišnou od té, říme, ruské nebo velkoruské identity a podporovalo pochopitelně řecko-katolickou církvě, která jednak byla součástí katolické církve a Habsburkové byly katolíci pochopitelně a jednak posilovala příslušnost téhleté oblasti a toho obyvatelstva k Habsburské monarchii a co nejvíc je vlastně jakoby z, z, hloubila příkopy vůči, vůči případným snahám toho východoslovanské obyvatelstva v Habzurské monarchii pošilhávat po Ruském impérii. A nakonec, ta řeckokatolická církev byla silná jenom na západní Ukrajině, ale po e, rozpadu Sovětského svazu e, vzniká autokrpávání pravoslavná církev. E, k tomu jsem si to ještě dostat. E, tam, e, jak, jak vy vnímáte tu její pozici, protože já jsem ji zažil ještě v Kijevě, že se tam přetahovali samozřejmě pořád neustále o ten hrob patriarchů e, před svatou Sofií a tak dále. A e, tady mě zajímá e, jak si ten, potom ten další dramatický vývoj, který samozřejmě po Majdanu eh, nastal, protože už bylo velmi spolitizované, velmi ale kromě té autokefální pravoslavné církve, najednou tam proniká to, co tam nikdy žádnou velkou podporu nemělo, eh, obrovské množství sekt eh, původem z USA, eh, uh -huh. po nějaké sajtologii a tak dále. A k se jim začalo i docela dařit třeba v Kivě. No, to je, to je velké neštěstí. Jednak, co se týče té řecko-katolické církve, ona ne, ne, neměla na východě jakoby podporu, protože ji vlastně rusové ještě za impéria vlastně zrušili. Jo. To jedna věc. To je druhá věc, co se týče těch autokefálních církví, po roce 1991 dokonce vznikly dvě autokefální církve které se odtrhly od moskevského patriarchátu. Jedna byla založena, myslím, na základě té zahraniční církve, těch zahraničních emigrantů a jedna byla založena těmi domácími, ambicioznými, duchovními, kteří chtěli mít vlastně autokefální církev. Takže tam vlastně fungovalo těch církví několik na Ukrajině. Teď po Majdanu vlastně došlo k tomu, nevím jestli úplně jakoby dobrovolnému, ale přesto ke vzniku vlastně té jednotné ukrajinské autokefální církve, církve, která je uznána Konstantinopolí, ale není uznána Moskvou, pochopitelně, takže tam, dochá takže tam došlo k velmi jakoby nepěknému, nepěknému rozkolu a nepěkným, nepěkným hádkám. A e, mně to přijde vlastně jako nesmírně nešťastné, jo, protože... E, tahle ta církevní situace na Ukrajině, vlastně tam můžete nalézt celou řadu, celou řadu jakoby vlastně nepovolených postupů, ať je, ať je to vlastně vznik církve bez souhlasu mateřské církve, nebo vstup, vstup politiky, politických sil do, do církevních záležitostí. A to pochopitelně je jako vodou mlý nejrůznějších sekt. A já si třeba vzpomínám, už je to delší dobu, co jsem byl na Podkarpatí, ale jak třeba silné Silný, silnou pozici tam měli světkové jehovovy. Mm -hmm. uh, u nás si nikdy takovouhle pozici jak si nevybudovali ani na Slovensku, ale tam si skutečně vybudovali poměrně silnou pozici, až takovou, že vlastně ukraňští misionáři jezdili a jezdí do Čech mimochodem. No, takže, takže tyhle ty sekty se tam objevují prostě proto, že tam, to, ne, ne, nevím, jestli je to jediný důvod, ale jeden z důvodů je právě ty ne, nekončící tahanice mezi jednotlivými pseudo-autokefálními církvemi a mezi moskevským patriarchátem a konstantinopolským patriarchátem. Ona v tom opravdu hodně hraje roli i ta politika Konstantinopole. Jo, která se snaží co nejvíce si vy, vybojovat tu vedoucí úlohu, abych tak řekl, mezi těmi pravoslavnými církvemi. Jasně. No, ale řekněte mi, jak si nakonec, jak vy vidíte v té situaci, která je budoucnost nějaké vzájemnosti, tady vznikla spousta příkopů, které bude velmi obtížně vlastně přemostit. Protože například to, co se stalo v Ksko-Pičarské lavře, mm -hmm. se kdy vyrábovali jak si banderovci vyrabovali klášter, ikony se prodávají si na burzách v Evropě a prostě bylo znesvěceno, nejsvětější no. místo východního pravoslaví, které je i pro, pro jiné lavry ruské uh -huh. tí tuto mekou. No, to je, že jo, to je matka všech ruských klášterů nebo všech východoslovanských klášterů, že jo, celého městského života. To je jedno opravdu z nejsvětějších míst v celé Evropě, nebo bylo. Já si teďka nedokážu představit, byl jsem tam asi před šesti lety a pro mě to bylo jedno z nejsvatějších míst, které jsem navštívil a nedokážu si představit, co s tím teďka jakoby udělali. To je, to, je, to, je o, to je ohromné neštěstí a myslím, že je ohromná blasfémie ale co se týče překonání těch příkopů, víte, já si myslím, že vždycky to je možné, protože ty příkopy také byly vždycky. Jo, vždycky bylo něco, v nějaké jakoby spory a těžké spory a války dokonce a konflikty, ale pokud je dobrá vůle, tak tady je spousta věcí. Spousta věcí a spousta prvků, které ty národy mezi sebou prostě propojuje. A teď prostě záleží na tom, jestli, se, jestli, jestli ty prvky převáží na tou nenávistí a těmi třeba vzpomínkami a tou propagandou. Vždycky ta možnost tady existuje. Jo? A já si myslím, že ten vzájemný vztah, jenom když si vezmeme ty Ukrajince a Rusy, Jo, tak si myslím, že tam i dosud to nedošlo tak daleko, aby se ty národy mezi sebou nedokázaly smířit nebo nedokázaly mezi sebou komunikovat. Já si pořád myslím, že je spojuje mnohem více, než je rozděluje, ačkoliv je tam teďka ta válka, která si odnesla jako tisíce, asi sta tisíce mrtvých, že od to nevíme. Tak si pořád myslím, že ty národy, jsou spolu komunikovat a překonat to a že je více lidí, kteří chtějí mezi sebou komunikovat a mnohem více lidí na Ukrajině, kteří jsou přesvědčeni o tom, že s těmi Rusy je pojí něco blízkého než, než lidí, kteří je jakoby nenávidí. Takže si myslím, že, že zatím mám pocit, že je potřeba, aby ta válka skončila co nejdříve a ty národy k sobě podle mě najdou cestu. No, Konec konců, já si myslím, že i ten, ta, ta podivná válka, kdy dlouho i to Rusko otálo s tím, že by bořilo infrastrukturu Ukrajiny, samozřejmě no. za určitý okolností potom jsou, se střídá odveta odvetu, takže pochopitelně, že ve válce, kde mlčí můzy, tak nakonec se stupňuje to násilí. Ale je pravda, že to zacházení s těmi Ukrajinci je jiné. Než kdyby to byl opravdu takový ten nespořitelný historický nepřítel. Ano, to si určitě myslím, to je, to, je, to je pravda. Já myslím, že všechny řeči o tom, že na Ukrajině probíhá genocida, nejsou pravdivé, žádná genocida tam neprobíhá, ta vypadá jinak a myslím si, že v podstatě zájmem ruského vedení není vyhazování nebo ničení ukrajinského národa, to si nemyslím. A myslím si, že v podstatě tam, kde ta nenávist byla před válkou, tam bude dál a tam, kde nebyla, tam, tam dál nebude a nejsem si úplně jistý, je to jenom můj osobní dojem, ale domnívám se, že část Ukrajinců, nejenom Rusů žijících na Ukrajině, ale část Ukrajinců z té války ani tolik neviní Rusy jako spíš západ a to současné ukrajinské vedení. Je to tak asi půl na půl, já s těmi lidmi často hovořím a zdá se, že část těch lidí, samozřejmě, to, to, že si uvědomují, že tady jde o obrovské peníze a obrovský vliv, který chce uplatnit západ, západ ve své krizi, to celá řada těch lidí, těch lidí dejme tomu o něco vzdělanějších než je zbyt, než je, než je průměr, tak tam, tam si myslím, že to je, že to takhle je postavené, ale Zároveň samozřejmě, jak si stalo se, co se stalo, takže tam těch nepřátelství, kdy tedy samozřejmě si vybírají třeba toho Putina jako, jako hlavního hlavního panáka a nevidí až za ty Rusy. Zase na druhou stranu jsem potkal rodiny, které mají příbuzné v mozky a přestali se spolu bavit na život a na smrt, přestože si vůbec nic neudělali, nic se mezi nimi nestalo, jenom tedy politika zkazila vztahy, tak je to, je to různé, ale věřím tomu, co říkáte vy, já jsem přesvědčen, že minimálně ten pravý břeh a jich Ukrajiny je schopen se velmi rychle adaptovat. Tam je, tam je dvožitá ta věc, nebo tam bude největší, podle mě největší bolesti, budou prostě lidé, co přišli prostě v té válce u někoho, jo? ať to byli muži na frontě nebo někoho, tak to je prostě to, je to strašlivé neštěstí. Ale které to, to naprosto, naprosto zbytečné zabíjení. To známe zbytšená, ne, ne, ne, ne existu, Přesně tak, neexistuje vlastně jediný racionální důvod, aby Ukrajina a Rusko byly nepřátelskými zeměmi a válčily mezi sebou. Ten důvod nikdy nebyl v rámci jakoby v, v, v, v unic z těch států nebo v, v, ve jejich zájemných stycích. Nikdy tam nebyl. Jo, je tam to, je prostě to, na té situaci vidět, že to někdo rozdmíchává zvenčí, protože tam neexistoval jediný důvod, aby spolu Ukrajina a Rusko válčili. Ten, ten mechanismus už byl dokonce několikrát popsán, takže já jsem dokonce toho byl za svědkem, když se došlo k výměně těch demonstrantů, protože jsem tam v tom inkriminovaném roce 2013 byl poprvé, mm -hmm. když, tam se, když tam demonstrovali studenti a poměrně klidná demonstrace, silná demonstrace, ale šlo o oprávněné požadavky, protože to, co se mm -hmm. dělo za Janukovičevi vlády, to bylo také otřesné a bylo to také vrcholní nějakého procesu, který se dá podle různých periodit se ty vlastně jako celý prostě poměrně přehledně nastínit, ale nicméně náhle byly rozprášeni studenti, 400 se mm. jich v Michalovském soboru e, zavřelo a e, byly vyměněni, najednou tam přišli jiní lidé, já jsem tam pak jel za 14 dní na to nebo za 3 neděle mm. a byli ti lidé v to byli ti už, kteří obsluhovali ty, ty, ty, ty veliké sudy s, tou, se, se, s tímto ano. pivem tam a měli ty černé vajky a, a, a, um, jako, a nesáhla z jejich tváří příliš vysoká inteligence a e, po této výměně demonstrantů už se potom demonstrovala třeba za 100, e, za 100 dolarů na den a ano. tak dále. Takže a to něco stálo, to nám paní Nolandová řekla, že to něco stálo. Že... Tam, tam víte co, tam je, tam je ta věc, že v podstatě ta Ukrajina než Neštěstí Ukrajiny nebylo Rusko, neštěstím Ukrajiny byly jednak tyhle ultrašovinistické skupiny a potom ti oligarchové. To bylo to, přes co ta Ukrajina nebyla schopná, schopná překročit a to bylo její neštěstí. Ano, tohle neštěstí vlastně potom přivedlo až, až do té katastrofy. To Kučmovo váhání, jestli mm -hmm. bude dále se blížit píše ke Kazachstánu a mm -hmm. nebo jestli se pokusí nějakým způsobem zlomit to, co vlastně sám vytvořil, vytvořil tu samou semiu, jakou vytvořil Jelcin, že? No, tak no. nakonec prostě to, to, to skončilo špatně, že jo, celé, protože no. jako měl nějakým způsobem razantněji, jak si uklidit po sobě, ale nenašla se žádná osobnost. Hmm, a obávám se, že to Spojenectví Ukrajiny momentálně s tím západem Ukrajině nepřinese, Ukrajiny nepřinese vůbec nic dobrého. Nemůže, vůbec nic, protože si samozřejmě ještě méně váží než nás Ukrajiny, Aha. Západ a prostě slouží mu jenom jako kanonen futr a je to velmi zlá politika, prostě se tady válčí s Ruskem prostřednictvím Ukrajinců, to je bez diskuze. Ale já se vám ještě zeptám, dávám poslední otázku ohledně střední Evropy, protože tady jsme doma. Je. Jak vy vidíte budoucnost střední Evropy, máte pocit, že je určitá šance, abychom tady uvažovali trošku blokově a pokusili se bránit tomu sešupu, který čeká Západ, aby nás nestrhl do toho víru zcela. To znamená píti určitým nárazníkovým státem malinko se pokusit, nebo státem, blokem, spíš volným společenstvím, které, které, které by stálo mezi Východem a Západem. Myslím si, že v této situaci by se o to mohlo uvažovat. Já si myslím, že, jedna, no, že to je v podstatě jediná šance pro ty státy a národy ve střední Evropě. No, že na, naše jediná šance je to, že jednak bys, měli bychom kooperovat mezi sebou a jednak, bychom si, jednak to obyvatelstvo by si mělo uvědomit, kde je jeho skutečný nepřítel a kde jsou jeho skutečné hrozby a vůči těm se nějakým způsobem vymezit právě tou kooperací středoevropských států, protože je to naše jediná šance a myslím si, že teď jsme na rozcestí. A pokud dál to obyvatelstvo a ty, a ty státy půjdou tou cestou, kterou jdou nyní, to znamená to úzké propojení se s těmi nadnárodními strukturami, které mají svoje mocenská centra v západní Evropě, případně ve Spojených státech, tak se obávám, že nás čeká ekonomická, populační a politická katastrofa. A pokud si tohleto neuvědomíme a nezačneme eh, jak si uvažovat jinak, a nepřehodnotíme svoje dosavadní stereotypy, které hovořily o tom, že na západ je to dobré, na východ je to špatné, a že nemůžeme ve střední Evropě nějakým způsobem spolupracovat. Pouze můžeme spolupracovat s tím západem, tak to dobře nedopadne. Jo, to znamená, že tohle je podle mě naše jediná, momentálně jediná šance, jediná možná cesta. Ale já se obávám, že minimálně v české společnosti, ale asi nejenom v české společnosti, ale třeba i v polské nebo ve slovenské. Je to tak, že v podstatě dosud v té politicky aktivní střední třídě lidí třeba jak si mé generace nebo, nebo ještě ještě mladší, tak ty jsou neustále zajati v tomhletom stereotypu a, a zatím nevidím jakoby naději na změnu, ale podle mě je to naše jediná šance. Jediná šance se spojit se středoevropskými a balkánskými státy a výjít vlastní cestou. Pracujme na tom, prosím. Vy máte tak nádhernou profesi, že to vysloveně, vysloveně vás to musí vybídnout. Takže, milí pane Michale, já vám velmi srdečně děkuji za rozhovor. Je obdivuhodné, s jakým úsilím se věnujete našim kořenům a to v době, kdy se v naší společnosti naopak pěstuje pocit odcizení, kdy se nám vnucuje opět cizí kultura a cizí nadvláda. Děkuji vám, co by obrozenci našich dnů. <laughs> děkuji vám pěkně za pozvání a moc mě těšilo. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na pravou změnce uslyšíme opět v pondělí 28. července v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.